Øh, vi skal gå i dybden øh, med, hvad Søren, der lige sker i de 10 år, fra du 20 til du 30. Øh, vi sender hver 14. Øh, søndag. Velkommen til. Tak skal du have. Det er jo lige pas på med at 14. søndag, Mille, fordi så bliver det altså et langt radioprogram. Det er hver anden søndag. Så er det hver 14. søndag? Ja, men det er okay, fordi nu er vi i gang, og det er pisse hyggeligt. Det? Og det er godt, jeg har dig med, William. Ja, men det er fantastisk. <laughs> Mille, du og jeg har også sat os for at lave et radioprogram om 20'erne. Det kan virke lidt paradoxalt, fordi hvad fuck ved vi om 20'erne, når yep. vi er i henholdsvis 23'erne? <laughs> så derfor så har vi hentet hjælp udefra. Har vi, vi har fået en ekspert ind, en sagkyndig, kan man sige. Vi har min mor med i studiet i dag. Ja, vi mm. har så, og det er bare hyggeligt. Mor Anna. Mor Anna. Vil du introducere dig selv? <laughs> Jamen, det vil jeg gerne. Jeg hedder Anna. Og det er helt rigtigt, jeg er mor til William, jeg er også mor til Isabella. Hende taler og vi ikke om i dag, det er kun siger. mig. Kun den første, føl. <laughs> <laughs> Og så er jeg så heldig at være bonusmor også til, til fire andre unge mennesker, størstedelen af dem faktisk også i deres 20'er, så jeg har i hvert fald noget empiri over min egen med nogle af alle de her børn, som, som jeg har fulgt. Jeg bor sammen med Christian, og nu hvor alle børnene flyttede hjemmefra, har vi lavet kæmpe benspænd. Vi synes, vi skulle have en hund, super sød, lidt opmærksomhedskrævende. Den er vildt så. Jeg får mange billeder af Buffy i hvert fald. Men det var, jo, det var jo noget, du og jeg talte om, Mille, at hvor kunne det være sjovt at lave et afsnit, hvor vi taler med en, der faktisk har været i 20'erne. Fordi du og jeg, Mille og jeg, kan sidde i uh, uanede mængder tid og sidde og tale om, hvad er tyverne for os? Så hvad tror vi, det indebærer? Hvorfor tror vi, at der er nogle dynamikker, som er, som de er? Men uh, vi ved jo grundlæggende ikke ret meget om det. Det er jo, det er jo noget, vi vil kigge tilbage på i retrospekt og sige, Måske var det derfor, og måske var det ikke derfor, men øh, vi ved ikke så meget om det. Så det er jo egentlig også derfor, vi har høvet dig ind i dag. Noget, vi altid plejer at starte med, det er, hvis man skulle knytte et ord eller en sætning til sine tyver. Så det får du lige lov til at starte med. Jamen, jeg tror, hvis jeg skal knytte et enkelt ord, så tror jeg faktisk, det vil være de var enormt elastiske, tyverne. Fordi der er så mange yderpunkter, man kan søge hen imod øh, og bevæge sig hen imod eller bevæge sig væk fra. Man er jo meget søgende og meget identitetssøgende i sine tyver, og det får nok i virkeligheden en lidt mere ud i nogle yderpoler. Så elastiske, tror jeg, er i hvert fald for mine tyver ret rammende, startede et sted og sluttede et helt andet sted i konturen af, hvad jeg troede tyverne skulle være. Ja, det synes jeg egentlig forklarer øh, lidt idéen med 20'erne ret mm. godt, det der med, og det er måske også det, der gør det så svært at være i 20'erne, fordi det er så elastisk, og man kan gå til alle yderpunkter, og så er det bare lige, hvor man lige skal lande henne i det, fordi man har ligesom ikke vejen nu men man skal prøve at finde den, og det er i hvert fald det i 20'erne, og det er måske også derfor, det er så paradoxalt at være i sine 20'erne på en eller anden måde. William, nu har vi sat et ord på, på 20'erne, tror jeg. Ja, du og har, jeg har ja, gjort det ret mange gange efterhånden. Vi har efterhånden. gjort det ret mange gange efterhånden, men så har det også været emner og sådan noget. Absolut. Har du et ja. ord, du tænker også sådan giver ret god mening i forhold til lige dine tyver? Måske, måske bare din uge? Din, din uge i 20'erne. Hvordan, har, hvordan lige, har det været? Lige nu synes jeg, at mine 20 er virkelig travle. Ja. Og det er ikke negativt forstået. Jeg trives i at være travl. Jeg prøver mig godt om at være travl og føle, at der sker ting, men, men travle. Jeg arbejder rigtig, rigtig meget for tiden. Jeg har nogle vildt spændende fag på universitetet. Jeg laver det her fantastiske show med dig. Jeg skal til møde men Bankmand i morgen føler mig lige pludselig meget voksen. Jeg sagde, hvad skal du? Jeg skal til møde med en bankmand. Så, så lige nu vil jeg sige, de er travle. Mm, mm. Det giver god mening. Hvad med dig? Jeg tror også, jeg vil sige travle. Ja. Altså sådan, jeg er sådan lidt ved siden af mig selv, for jeg er lige så på DMJX og jeg stod, uh, i forhold til journalistik, og jeg kan bare mærke, at det lægger bare et kæmpe pres. og Jeg føler aldrig rigtigt, at jeg har følt mig presset før, og jeg, føler, jeg, har ikke, jeg kommer ikke fra en familie, hvor karakterer havde været vigtige nødvendigvis. Det har været et muligt andet, der har været vigtigt. Øhm, så jeg har aldrig følt det her pres. Jeg har bare lidt, lidt lallet igennem livet, men jeg har lidt følt mit eget tempo, eller fuldt mit eget tempo. Og så første gang, for første gang i hele liv, tror jeg, at det er noget, jeg vil så gerne, og jeg ikke bare lige kan få, eller ikke bare lige kan få leveret, øh, som vi er så heldige med os unge mennesker. Vi kan i Danmark, og det kan jeg ikke lige nu, lige nu skal jeg kæmpe for det og jeg skal gøre mit bedste, og der er andre, der er super kvalificeret og det kan godt være, at jeg ikke får det, og det er også okay, men det er sådan en, jeg føler, at jeg er lidt i en anden sådan, verden, end hvad jeg er vant til lige nu. Øhm, så jeg synes, de er meget anspændte og øhm, travle og navpierne og stressne og alt hvad der nu findes mellem der, fordi jeg kan simpelthen ikke lige helt følge rundt i det, så jeg er meget sådan på dupperne. Vi har synkroniseret mig. vores 20. århundrede. Det har vi virkelig, og jeg føler også, at hver gang, <laughs> vi sådan skal planlægge et afsnit, så vi sådan lidt, eller lige skal bare lige skal snakke om afsnittet, så bliver vi meget sådan. Øh, øh, jeg har også travlt, men de har jeg egentlig også. Okay, hvordan får ja. vi lige, lige lagt en time ind eller to timer ind, til lige at kunne snakke sammen eller sådan? Helt sikkert. Så jeg føler vi følger hinanden ret godt der. Men jeg synes, øh, det åbner også op for en ret fin indflyvning til, øh, til dig. Mor, fordi nu sidder vi og taler om studier. Mm. Øh, og måske, hvis vi starter lidt før studierne, kunne du øh, ikke over familie og jeg lige flyve os igennem. Hvor kommer du fra? Altså, hvor du vokset op? Mm. Øh, folkeskole, gymnasie, hvad har du lavet? Og så videre, og så til sidst landet i dine 20'er, sådan summarisk. Ja, jamen det kan jeg sagtens. Jeg er... Øh op i Aalborg, øh, kom til som meget, meget lille, faktisk et halvt år gammel. Jeg født i Rom af polske forældre, polske migranter, øh, som bosatte sig i Aalborg. Og øh, jeg tror i hvert fald, hvis der er en ting, der har været gennemgående sådan for min opvækst i Aalborg, både for min bror og jeg, jamen, så er det, at, øh, at mine forældre meget gerne ville passe ind, og de kom jo fra... Øh, for det, man dengang kaldte jo Østblokken, og det der med, nu siger du med, med uddannelse også, Mille, altså det var, ikke et, det var ikke givet, at man sådan havde adgang til det på den måde. Så jeg kan jo se nu retrospektivt, og i virkeligheden også den måde, jeg har levet mit liv på i rigtig mange hensiner, at jeg er kommet ud af, af en familie, hvor det her med at få en uddannelse klare sig godt præstere, og præstere og være nummer... Et øh, i, i de ting, man nu vælger at gøre. Det at gøre sig umage, det har virkelig præget øh, øh, min måde at, at tilgå både livet og også uddannelse på. Så, så jo, jeg slog mine foller i, i folkeskolen. Øh, og, øh, og jeg var så heldig at have en storebror, der kom hjem og underviste mig hver dag. Han startede jo før mig, fordi han var storebror. Øh, så, så da jeg startede i, i børnehaveklassen, der. Øh, der troede de faktisk først i udgangspunktet, at hun var lidt tilbage, som man vil sige i gamle dage. Hun er jo lidt tænket. Øhm, men, men det viste sig så, at jeg havde tilegnet mig at, at læse og skrive, så, så jeg blev rykket ret hurtigt igennem øh, de første klasser og var derfor ret ung i forhold til dem, jeg gik i skole med. Øhm, Jamen, øh, folkeskolen. Jeg tror, jeg brugte mest tid på mine fritidsinteresser for at være ærlig. Øh, jeg var godt med, og så øh, kom gymnasiet, og så kom straffen lidt, fordi jeg havde nemlig ikke lært at være disciplineret i forhold til at skulle lave lækse. Det var noget, jeg gjorde med venstre hånd, og det gik bare super godt. Så øh, jeg brugte alt min tid på teater og på børnekonservatoriet og... Øh, og da jeg så kom i gymnasiet, så kunne jeg godt mærke lidt, der var en regning. En regning på den måde, at jeg skulle tillære mig noget arbejdsdisciplin og, og ligesom øh, tage godt, godt fat der. Men jeg, ja, det lå sådan dybt i mig at skulle klare mig godt, og det kunne jeg selvfølgelig også godt. Øhm, så blev jeg færdig med gymnasiet, og øh, Mille, så søgte jeg faktisk ind på journalisthøjskolen. Ja. Jeg tænkte, at jeg skal være journalist, for jeg elskede alt med ord. Så det er sådan lidt en drøm, der går i opfyldelse og sidder her. Ej, og det er det noget ja, med til dit, dit uh, idol. Dengang var det Ulla Takkelsen? Ulla Gud Ulla ja. oh, ja. Det er hun jo stadig Jeg tror, der er mange de vidunder, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja. Men det var drømmen om mm -hmm. at, at arbejde med, med ord og det skrevne ord og retorik. Jeg har bare altid elsket det. Øhm, og søgte ind som ganske, ganske ung. Jeg var jo kun... Øh, ja. Lige knap. Nej, jeg var 17 år, da jeg var færdig med gymnasiet. Og, og det er, er fordi, 7, du ligesom havde, og sprunget nogle... havde sprunget nogle... Jeg klasser over, ja. ikke? Og så øh, søgte øh, jeg ind på journalisthøjskolen, og dengang lå den, jeg kan så forstå, det gør den stadigvæk i Aarhus, ja. og det var simpelthen min brother, måske, <laughs> under arm med en brother-elskrivmaskine under armen med bumletåget til, <laughs> ja. til Aarhus, og det var en anden type af prøv. Men jeg fik faktisk, som, øh, som man jo gjorde dengang, sådan en golden ticket. Uh, jeg fik faktisk en optagelse, men jeg kunne så først starte året efter, kræve min alder og sådan nogle ting. Og så, øh, så kiggede mine forældre på mig og sagde, hvad skal du så bruge hele det år på? Jamen, så må du starte på universitetet. Og jeg tror at dengang, altså jeg lyttede i hvert fald meget til, jeg synes måske også et eller andet sted, jeg skyldte dem noget. Det har nok mm. ligget i mig, at de ligesom opgav at komme... Altså de opgav hele deres øh, kan man sige, opvækst øh, i Polen, så jeg tænkte, jamen det skylder man jo. Man skylder noget, den der følelse af at skylde noget. Så jeg startede på universitetet, og det var jo bare fedt. Altså, det var så bas på Aalborg Universitet, så da det år det var gået, øh, så synes jeg jo bare, at jeg skulle blive derude. Og, øh, og det tror jeg sådan var, var den, den lange og alligevel lidt korte historie omkring de ting. Men så startede jeg på uni øh, og var 18 år gammel. Øh... det lyder næsten som William. Ja, øh... for nogle punkter. For nogle punkter, og, øh... og det var ungt, når jeg ja, ser på det. det i dag. Og derfor så kan man sige, at, at nogle af de år og noget af den løsrivelse, man nogle gange ser, Øh, hos, hos jer unge mennesker, øh, sabbatår og så videre. Jamen det kom senere i mine 20'ere faktisk. Øh, jeg valgte at flytte til udlandet, det kommer vi sikkert til at vende tilbage til, for det dominerede en ret stor del af mine 20'ere, men, øh, men jeg var hurtigt færdig øh, igennem, igennem systemet. Og, ja. Du har vel samt bas, det er vel en bachelor og så en kandidat, ikke? Og dengang hed det vel også tre år og så to år. Ja, det var tre plus to år, og det var, det var en kanokon. Ja. Så det vil sige, at alle startede på samt bas, og så ud fra det der basisår, øh, jamen så der vælgte man så ligesom retning. Hvad vil man gerne videre på, hvad man gerne læse på? Og for at være helt ærlig, altså jeg valgte ikke ud fra interesse i det hele taget, så ved jeg ikke, hvordan jeg endte på samt fast. Det tror jeg lidt var, fordi jeg havde et år, jeg skulle øh, slå ihjel, fordi jeg troede, jeg skulle videre på journalisthøjskolen. I virkeligheden var jeg sproglig på gymnasiet, så det lå ikke i at jeg skulle læse økonomi. Men min far var bankmand, og det kan være, at der var et eller andet der. Det, er nok for, det var det fornuftige valg. Jeg tænkte, fint nok, så går der et år med det. Øhm, og så blev jeg hængende, og jeg tror, at det, der har karakteriseret mig i det system, så det har været, at jeg har altid fundet en smutvej vej til at arbejde med de ting, jeg synes var var fede inden for studiet. Altså, der var ret mange retninger, man kunne, man kunne bringe det hen til. Ja. Så man kan på en eller anden måde godt sige, at din tyver startede ellersom er den uge? Ja, det kan man godt. Det så kan man har faktisk godt. Du haft to år ekstra, ikke? Ja, ja, det må man sige. Altså, jeg synes, jeg, øh... ja min tyver har i hvert fald strukket sig ret langt <laughs> i den her Kan du så huske i, i slutningen af din tyver, du tænkte, nu må du må godt snart stoppe? <laughs> ja, jeg kan godt, jeg kan godt huske, der var et tidspunkt, hvor jeg tænkte... Jeg har, jeg har reelt set været ret voksen igennem mine 20'er, hvad det så end er. Øhm, men jeg kan godt huske, at der var nogle definerende tidspunkter, hvor jeg tænkte, nej nu skal jeg også tilbage til kernen, øh, hvad den end er, og nu skal jeg ligesom have i en styr på mit liv. Altså, nu, skal jeg, nu skal jeg ligesom træde ind i det her med at være voksen. Øh, for mig handlede det om at flytte tilbage til Danmark, Jeg havde været i udlandet i en del år. Øhm, og, og kom komme tilbage og få et rigtigt arbejde <laughs> ude på arbejdsmarkedet. Så, så for mig var det øh, i hvert fald, det har været omkring, der har været 6-27, at den bevidsthed kom til mig. At nu, øh, nu er der også et eller andet med at få kernen tilbage og komme tilbage til det i god så en rigtig liv. Ikke? Var det noget, du mærkede? Eller det var noget, du følte presset til? Eller det var noget, som, hvor du bare tænkte, jeg kan ikke være den her fri fugl længere. Nu er jeg bare mm. for at komme hjem og få en base, og jeg er bare mig. Det var noget, jeg mærkede. Øh, men jeg tror også, det havde en stærk kobling til ønsket om at komme hjem igen. Mm. Øh, jeg havde været afsted i fire-fem år, og det havde været super fedt. Øh, men jeg havde også en, en længsel om at komme hjem, men måske lige så meget en længsel om at komme hjem i mig selv. Øh, og øh, og det gjorde jo så, at jeg kom tilbage og blev meget målrettet på at finde et sted at bo. Det er jo ligesom det, man gør, når man kommer tilbage. Søgte job, og det var jo. Det har jeg været tilbage i slut, slut 90'erne, ja, midt slut 90'erne, der var jobmarkedet jo ikke superglob, hit og, og godt. Så det var, det var lidt op af bakke at søge job dengang. Og der var sådan lidt situations alvor ramte lige pludselig. Så det her med at sende den første rigtige jobansøgning afsted. Hvad øh, voksen betyder. Det husker at være voksen. Voksen. Mm. Jeg vil så sige, at da jeg kom tilbage til Danmark, der startede jeg faktisk en, en blid indflyvning og, øh, og valgte at blive forskningsassistent på Aalborg Universitet, hvor jeg, hvor jeg havde været, fået tilbud om, en, tilbud om en stilling der, som var ret, ret spændende. Jeg flyttede lidt med tanken på det tidspunkt om at skulle lave en Ph.D., men tænkte, at jeg skal ud i det rigtige erhvervsliv. Øh, og, øh, og efter det år som forskningsassistent, jamen, så søgte jeg så mit første rigtig, rigtig job uden for, for murerne. Og det står meget tydeligt nu Både at søge det øh, og få en masse afslag også, inden jeg fik mm. det her job. Øh, Ja, det var, det var på tæresten til at blive rigtig voksen, det synes jeg. Rigtig voksen. Ja. Det er sådan et sjovt begreb, jeg kan sige ja. til mine forældre tidligere i dag. Ja. Når jeg bliver vo oh, jeg er voksen, jeg er 23, jeg er voksen, jeg bare er voksen, altså, mm. sådan, jeg kan snart ikke løbe fra det længere på en eller anden måde. Mm. Men altså, Nå, men jeg, men det, det, jeg synes, det, det er sjovt, at jeg, jeg har den også nogle gange. Så taler mig min mine roomies om, sådan der, når vi bliver voksne, drenge, <laughs> og så hænger den lidt i luften, <laughs> så man sådan der. Det er vi jo faktisk lidt, altså sådan, vi er kan ikke, vi du vil ikke blive ved med at udskyde mm. den. Øhm, noget, vi heller ikke kan blive ved med at udskyde, det er det første sangnummer. Og det er jo mig, der har valgt musik. Det er sådan lidt blevet øh, mit indslag, blandt andet. Øh, jeg har valgt Aqua. Ja, selvfølgelig. Det er ikke helt sådan visende, fordi du har jo egentlig haft din 20'er i 90'erne. Men jeg synes bare, det passer så godt med Back to the 80's. Fordi det var jo sådan lidt sjovt, når vi skulle tale med en gammel ung. Øh, så det bliver Aqua med Back to the 80's. Og det var det første musiknummer, du lytter stadig til med noget på spil hos 24-7. Sæson 3, de udødelige 20'er. Dagens afsnit handler om de gamle unge Back to the 80s. Meget passende, når vi netop har hørt Aqua med Back to the 80s. Mit navn er William. Jeg sidder her stadig med min medspiller Mille yeah. og dagens gæst, som i min optik er den absolut bedste gæst, vi har haft. <laughs> videre. Det er også fordi, det er min mor, Anna. Ja, yeah, hvor hyggeligt. Nu har vi jo lige rundet øh, sådan en tour de force i øh, din. 20'er, hvor og noget af det, som står sådan lidt slående tilbage, det er jo, at man kan faktisk godt tale om, at dine 20 de har været lidt længere end øh, alle mulige andres. I og med, at du blev student som 17-årig, og startede på universitetet som 18-årig, øh, og dermed også har begået dig nogle omgangskredse, som har været ældre, eller været mere modne, eller været præget af nogle andre forhold eller strukturer. Noget, jeg synes, du kunne være ret interessant at høre, det er, tror du, at i med, at du startede så ung? Dels på gymnasiet, men også på universitetet. Var der noget, du lagde mærke til, som prægede de mennesker, du gik med, som du blev overrasket over, som måske ikke havde så stor betydning for dig selv? navnlig nogle mennesker, der var lidt ældre, end du var. Og i givet fald, hvad var det så for nogle ting? Jamen, jeg tror i virkeligheden, at jeg har jo altid fulgt med mennesker, som var ældre end mig selv. Dels i folkeskolen i virkeligheden, også på gymnasiet, som du siger, William, og også på universitetet. Og så tilbrændte jeg faktisk en rigtig stor del Både af min barndom og min ungdom på teateret, øh, som jo også er et miljø, hvor man er omgivet af voksne, og hvor der er nogle særlige rammer for udøvelse af, af sit virke. Og øh, lader jeg mærke til noget? Jamen, jeg lader jeg lad i hvert fald mærke til måden at indgå i fællesskaber på. Altså, når man er øh, den yngste i de her fællesskaber, jamen, så jeg tror i hele taget, at 20'erne handler meget om at gå ind og ud af forskellige typer af fællesskaber. Man leder nok rigtig meget, det gjorde vi i hvert fald i 20'erne, nogle identitetsmarkører på en eller anden måde. Og det gør man jo ofte ved at søge ind i fællesskaber. Og jeg vil sige, lærer mm, jeg til noget særligt? Nej, det synes jeg i virkeligheden ikke. Da, nej, det synes jeg ikke. Jeg var jo vokset op med at være sammen med, med, med folk, der var ældre end mig. Blev jeg hurtigere voksen af den grund? Det tror jeg nok. Jeg tror nok, at jeg i, i sluttyverne sådan havde været omkring alle mulige tanker omkring, hvordan skal det leves. Og, og måske havde jeg gjort det lidt tidligere også, fordi folk altid var et par skridt foran mig. Øhm, ja. Hvis du skal sætte nogle ord, øh, som kendetegner dine tyver, men også helheden af tyverne dengang her i 80'erne 90'erne, 90'erne nok, mm. hvad for nogle ord vil det så være? Altså for mit eget vedkommende vil jeg sige, at tyverne er en lang søen på en eller anden måde. Synes jeg synes, jeg husker dem som det her med at, at søge noget identitet og noget mening og noget fællesskab og noget retning. Og det synes jeg egentlig også var meget rammende for, for dem, som, som jeg var sammen med i tyverne. I jeg tror, en stor forskel mellem i dag og dengang vi var i tyverne, det er, at... Jeg synes jo, det må være hårdt at være i i dag for jer. Det er så svært at være unik. Det er så svært at skille sig ud. I har så mange muligheder for vores vedkommende, der syntes at det var der var sådan lidt mere noget monokultur, hvis man kan sige det. Altså der var sådan nogle faste definerede markører for, hvornår når man tilhørte en gruppe eller en anden gruppe. er det, det monokultur betyder? Ja, altså i hvert fald den måde, det var sådan, hvis man hørte det her musik og man gik i det her tøj, så var man hippie eller yuppie eller, altså, eller hegemonisk. Mm, ja, specie, det, var det var det. Sådan det var at, det. Kunne, ja. øhm, så på den måde, hvis man så skilte sig ud fra det, jamen, så var man lidt noget særligt. Altså, bare det at at udlandet at læse udlandet var jo noget, noget særligt dengang. Så på den måde synes jeg, jeg synes det er så, så vanskeligt for jer i dag i virkeligheden. Altså alle er individuelle alle er fantastiske. Og det er jo, det er jo super skønt, og I vokser op med at blive set og anerkendt for dem, I er. Men jeg tror også, det kan være svært nogle gange for jer i jeres tyver. Altså I kan komme og være en engjøring. Jamen, det, og, og det er fantastisk. Øh, men, men jeg tror, det er at skille sig ud, og det der med at finde sin identitet, og hvad er jeg en del af, og hvad er jeg ikke en del af. Jeg ved, at jeg har talt om det her med at have mange valg. Det synes jeg også, I har. Og, og jeg tror, at I, i jeres 20'er i dag, I, i hvert fald er sådan mere, I bliver budt mange valg, som I skal forholde jer til hele tiden. Og jeg tror, at jeres, det er sådan meget mere med hele tiden at søge efter valg og identitet, hvor da jeg var i tyverene, der var det sådan noget med, så tager jeg ud og rejser, så er jeg anderledes. Det er fedt, det er det jeg gør. Det var sådan lidt mere, øh, der var lidt mere ro på måske i virkeligheden. Ikke? Det er meget sjovt. Der er en øh, apropos det der med, at det personkartotek, mm. som er definerende for, hvem man er i 20'erne i mm. dag, måske ikke helt holder til troen i forhold til hvordan det var tidligere. Jeg så, jeg, tror, jeg mener bare at filmen film hedder The Breakfast Club, hvor du har det seks øh, mm. amerikanere ja. der sidder til efterårsødning, ja. du, du har øh, prinsessen, sportsjockeen, punker, nørden... Du har alt, hvad der hvor, er. At det var sjovt, hvor jeg så tænkte, at der er ikke er en af de personer, jeg ville kunne genkende i min omgangskreds i dag. Mm. Og det er ikke eksklusivt en god ting. Det er ikke eksklusivt en dårlig ting. Det er blot en konstatering af, at tingene er langt mere pluralistiske i dag. Mm. Og, og det, du, du har i og for sig rettet noget af det, du er jeg jo også har talt om, Mille, det er, at ikke nok med, at man skal tage valg, man skal til og med også tage de rigtige valg, og de individuelle valg, hvor når du siger, at dengang, der tog man ud og rejste. Mm. I dag, der siger man, at jeg tog ud og rejser hertil med henblik mm. på at gøre, for at realisere det her. At det er som om, der er kommet nogle øvrige lag på, der er kommet nogle andre succesparametre for, hvornår et valg er godt i hvert fald. Ja, og så tager alle jo ud og rejser, og alle mm. øh, tager en eller anden slags, oh, alle tager ikke en slags uddannelse, men det er en eller anden mening med, at alle skal tage en eller anden slags uddannelse, og det mening vi alle på en eller anden måde skal tage, tror jeg, at folk føler, at man skal tage en universitetuddannelse. Og mm. sådan, altså ligesom, der er ligesom kommet sådan en, øhm, ja, at alle gør noget, altså frem for, at jeg gør det her, og er det er godt for mig, eller sådan, men samtidig også det der med, at jeg tror også, det er svært, det er jo virkelig fedt, at man kan være individuel, men på en eller anden måde ville det være nemmere, hvis jeg, man bare kunne passe sin box og være sådan, her mm. her tilhører jeg, og jeg skal ikke tage en mulig valg, jeg er valg Æ, rød, og jeg er grøn, og jeg er det, jeg er, og det er det, der passer til. Og jeg kan egentlig også huske, at jeg husker, at jeg er med i en ungdomsorganisation, som jeg snakker om før, en rød -grøn ungdom, og jeg kan huske, at min far siger, så kan du da ikke have appet, eller sådan noget. Og sådan, hvor man, det er blevet meget mere... Øh hvad, hvad hedder det, flydende på en yeah. eller anden måde. Fordi i gamle dage, der ville min far helt klart være sådan her, man skal ikke have Apple, og man skal smadre alle de amerikanske butikker, og øh, fuck øh, Amerika, og alt det der på en eller anden måde. Og nu kan jeg godt lide Amerika, jeg kan godt rejse til Amerika, jeg kan godt have Apple-produkter, jeg kan godt øh, køre ind på den der kapitalistiske livsstil, men en gang, hvor man var socialist, mm. så skulle man bare være sådan her, nej. Og jeg tror også, det er lidt en tanke, han har haft, på en eller anden måde, at det, det her kommer af, at man passede de her grupper, og hvis du var sådan her, så var det sådan her, du mm. var, og du kunne ikke øh, vide ud fra det, eller ud af det, men sådan, nu er det bare så blandet, at, ja. at man nødvendigvis ikke kan se på mig, at jeg er øh, kæmpe socialist, og øh, øh, kommer fra en hippiefamilie familie eller mega-peace, og alt det der. Altså, mm. Det kan man ikke se på mig, fordi man ligesom har fået nogle flere valg. Ja. Eller, de politiske fronter var jo også trukket meget mere op. Altså, ja. vi jo også... Jeg tænker, din fars generation er også vokset op i en koldkrigstid, ikke? Præcis. Altså, og film var bygget hen over det, bøger var skrevet henover over det. Øh, der var de gode, der var de under. og så var der de virkelig grusomme. Så... Nej, ja. men, men, men der var bare en anden tydelighed omkring, hvad man tilhørte og hvad man ikke tilhørte. Og hvis man tog i kibbutz i Israel, fordi det var også... Det var sådan en eller anden institutionaliseret form for at tage, tage ud og rejse og realisere sig selv. Jamen, så drak man nok også urter til, og så gik man, man, man lidt mere i noget hibetøj. og så hørte man også noget. noget. Og noget det er musik. jo blevet mere, det er både blevet mere flydende, men, men den der uniqueness, altså hvornår jeg er unik, fordi vi er alle unikke, og øhm, altså tænker at jeg, for jeg er i 20'erne i dag, øhm, og fordi at der, er så, altså, der er jo adgang til så mange ting, øhm, og det gør jeg jo også i virkeligheden, at I bliver bombarderet med indtryk hele tiden, og I skal forholde jer til så mange ting. 24-7, det er jo helt vildt. Øhm, det lyder underligt, men, men, men jeg tror, jeg sendte jo min første e-mail. Altså min første e-mail, den sendte jeg jo, da jeg læste i Maastricht i 92 Altså det var stort, og det var fordi min bror han læste astrologi på Holbro Universitet, at det lige kunne lade sig gøre, at han lige havde fundet et sted, hvor man kunne sende en e-mail. Øhm, og første gang, jeg trådte ind i mit arbejdsliv, altså vi, vi sendte e-mails, men der var jo ikke sms'er, altså, nu kommer til at lyde old jeg ved det godt, men jeg tror bare... Men det er en vigtig pointe, at dengang fandtes det og nu kan vi jo tage helt ind i alt det her med sociale medier. I har hele tiden et benchmark. Jeg mm. har jo bare hele tiden et benchmark. Altså det må da være. Så vildt. Vi havde da også et benchmark, men så var det noget med, at man tog ind i byen, ikke? og så stod man ind på gaslight eller på ambassadør, og så kiggede man over på de andre og tænkte, hvad er hun på i aftenen? Hvad et <laughs> benchmark? Benchmark, jamen benchmark. der man sammenligner sig hele tiden. Okay. Ikke? Altså, man, I ligger jo hele tiden og kalibrerer jer op imod hinanden, I kan jo se det hele tiden på skærmen. Nå, men, og når, så er der en til, der er på højskole, og der er en til. Jamen dengang, der var det jo bare... Der var det jo bare i, i realtid, ikke? Man kunne på en eller lidt... anden måde lytte mere til sig selv, tror jeg, for man bliver ikke ja. hele tiden bombarderet med, okay, personen ja. gør det der, det lød egentlig ret fedt ud, og den her person ja. gør det her, det ser også mega fedt ud, ja. og så er der en, der tager uddannelse, det ser ja. også virkelig fedt ud. Og sådan. Ja. Så man, man på en eller anden måde når man ikke at lytte til sig selv, før man har set, hvad alle andre gør hele tiden, og, ja. og det kan måske også være en udfordring. Mm. Er det øhm, lynhurtigt, men hvad skræmmer der mest ved vores tyver i dag? Oh, jeg tror, det der skræmmer mig mest, det er nok i virkeligheden, i forlængelse af det, vi lige har talt om, det bombardement, der er af ting, I skal forholde jer til. Og det her med, om I i virkeligheden bliver hele mennesker. Jeg tror, jeg tror der også er nogle ting, der er ens fra mine tyver og jeres tyver. Og jeg tror, den der følelse nogle gange er fortabthed. Der kan være i 20'erne, hvis ikke man hægter sig på et eller andet tog. Det tror jeg, der kan være igennem livet generelt. Men jeg tror måske særligt i 20'erne, som, som på en eller anden måde er så identitetsskabende. Så altså, der er bombardement, og det der med at hægte sig på et tog med den her følelse af fortabthed. Jeg synes jo nogle gange, jeg kan jo blive helt forpustet, William. Nogle gange, når jeg kigger på dit liv og tænker, at oh, du er kun i 20'erne. Altså, du lever jo mit liv lige nu, ikke? Du, jo, øh, du arbejder, du studerer, du sidder herinde, du laver nogle fede ting. Det gør mig jo glad. Øh, det der med at bære en glæde med sig i livet, det er jo enormt vigtigt, og det får I jo også at vide hele tiden. Men, men, men når jeg virkelig bliver bekymret, så synes jeg, at synes, I lever et hårdt liv. Øh, ikke at vi ikke har et hårdt liv i 20'erne også, men jeg synes, at I, synes, I lever et hårdt liv. Og når jeg tænker på, hvor mange år der er tilbage, jeg også skal leve øh, livet i, det bliver jo ikke lettere fra nu af, altså. <laughs> Den lader vi lige hænge, øh, og den vender vi tilbage til. Vi skal have endnu et musiknummer. Fedt. Det er jeg har taget med til dig, fordi det er noget, du hørte rigtig, rigtig meget, af. jeg var lille. Det Sting, og det er engelsk i New York. Og det er også et det godt nummer. Det er et nummer. Top godt nummer. Fedt. Den kommer her. Og velkommen tilbage efter et fantastisk nummer, William. Det jo. var så... Godt, jeg føler, det er lidt et populært nummer igen. Jeg ved ikke, om mine venner bare er det lidt har lidt nogle, fået en et, et gammelt hjerte, men det har fået en lille renaissance. Jamen, det ja. har helt sikkert fået en renaissance. Jeg spillede det og scrollede også med på det, mm. da jeg var i bad forleden. Og så kom jeg ud af badet og sagde min roomie Oscar. Åh, det er bare det er et fucking godt nummer, det der. Ja. Jeg kan du huske elskede det også? <laughs> det er virkelig, ja, det, det er. Det er også sagde, det er et fucking godt nummer. også. Ja, det er et godt nummer. Stadig, de er jo døde i 20 år, sæson 3. Vi øh, snakker med en person, der er bare ikke er 20 år længere, men har en masse erfaring og har en masse børn, der er i 20'erne. Mm. Det er søde William, søde mor, Anna. Og øh, jeg er stadig Mille og min medspiller William, selvfølgelig. Vi har været lidt omkring øh, i forhold til dit liv, og du har faktisk haft dine 20'er sådan lidt. Det startede lidt før alle andre, fordi du sprang nogle klasser over og startede på uni ret hurtigt og sådan noget. Så din 20'er kickstartede allerede, inden du var 20. Mm det Jeg synes egentlig, det er ret interessant, når vi snakker om det her med at være 20'erne og vores, og hvad du egentlig frygter mest øh, ved, ved os, og også at vi er 20 år, eller sådan, det, det må også være svært for forældre at være sådan i den periode, at af, af man ser sine børn være i de der meget skildsætende år på en eller anden måde. Hvad... Hvad du sagde, du var mest bange for, er det, er det sociale medier, eller hvad var det, du syntes, der var sværest vores... Hvad vi blev eksponeret med for, for for meget, eller hvor var det? Nej, men jeg tror, i virkeligheden, det er, at I, I søger så meget. Altså, I siger det jo selv, tyverne er bare vilde, og de er fantastiske, og de er så definerende, og de er så... Og har bare, jeg synes bare, I har mega travlt. Altså, I, vil, I vælger jo alt muligt. I vil arbejde, I vil studere, eller så vi ikke studere, men så vi vi på højskole, og så er det, som om I hele tiden skal fylde tiden meningsfyldt ud med et eller andet, og det tror jeg også, vi gjorde, men vi tænkte bare ikke så meget over det. Jeg synes, vi tænker meget over, hvad I skal i jeres 20'er, og hvor meget I skal nå, og det er som om, der er sådan et eller andet udløbsdato for at være i de vilde 20'er. Jeg kan så berolige jer med, at livet er jo også vildt i 30'erne, og livet er jo også vildt i 40'erne, og tro mig, at det kan også være ret vildt i 50'erne, men det går jo an på... Det går jo an på, hvordan man i virkeligheden tænker livet, og jeg tror meget af det, der måske sker med, at man tror, at alt skal ske i 20'erne, det er, fordi man tænker, okay, 30'erne, så skal jeg ned i banken, og så skal jeg have et reelt og så skal jeg have nogle børn, og så er jeg bare låst. Og det er man jo også et langt stykke hen ad vejen. Jeg tror, hvis jeg skulle have gjort noget, men det er altid så skidelet at sidde her og efterreflektere. Altså, så måske lad være med at tænke 20'erne, som jeg skal bare nå en hel masse, fordi så skal jeg over i 30'erne have de der mursten og bygge om og have børn. Altså, det er ikke fordi, jeg er skråkvind. Nu kigger jeg over på dig efter Men jeg siger, altså, man kan sgu godt sprede det lidt mere ud, ikke? Jeg plejer altid at sige, hvis der er et år til, jeg ikke gad at igen genleve igen, og nu kommer det til virkelig lidt forkert, fordi min søn sidder i studiet. Men det er 20'erne. Ej, så det jeg synes, okay. det var pisse Hårde. Altså, det var bare sådan noget med, hvorfor er det, man skal gøre alt på en gang? Ikke? Så også skal man have de der børn. Jeg ved godt, at Ej, det kræver det jo så ikke, men, men, men jeg fandt i hvert fald en super sød mand, som jeg gerne ville have de der børn med. Så også skal man have de der børn. Og af en eller anden grund, så synes man også bare, at så skal man flytte ind i Ja, det bliver jo så ofte en vild lejlighed, ikke? Eller mm. <laughs> det nu er, man kan for få råd til, at gerne uden for byen. Så skal man lige lave karriere også. Er du sindssygt? Den skal også lige have et ordentligt sparker. man tænker, hvad er det lige, man propper ned den der majonaestube i 30'erne? Så det, det når jeg tænker tilbage på 30'erne. Så kan jeg godt blive lidt forpustet. 20'erne var lidt friere, og måske er min, min frygt bare, at I ikke er frie nok. til <laughs> at går til et enormt kassebuksagtigt, ikke? Men, men giver også jer selv lov til bare at og træk vejret en gang imellem, og lad være med, at bekymre så meget. Altså, det er lidt for mig at sige, men, men nyd det nu, i, i, der hvor I er, mm. og lad være at tænke for meget over, hvad det skal hvad I skal nå, inden I når i 30'erne. Fordi så bliver livet jo bare en lang. hverdag, så jeg skal nå i 30'erne? Og så i 40'erne, så får I mellemstore børn, ikke? Og øh, så får jeg lidt mere frihed til igen at gå ud og drikke rødvin og parmiddag og <laughs> prøve på en eller anden måde at, at sprede det lidt mere ud, tror jeg, over de der uti. Så, så når du spørger, hvad jeg er bange for, så er det bare, at de ja, ikke sige, at bliver voksne for hurtigt, jeg synes bare... Vi presser ja, det meget. Ja, jeg synes, der er knald på. Synes, er... Man koncentrerer det rundt ja, om 10 Ja, jeg synes, år. I koncentrerer det rigtig meget. Så der er et eller andet med, at vi kommer til at gøre de 10 år til det, det vigtigste? Ja, men, men det sjove er jo, at taler jo om det på en anden måde, fordi så tager I på højskoler, og I, tager på, I prøver jo helt vildt mange ting af. Og det er måske nok der, hvor jeg sådan bliver lidt forpustet nogle gange. Jeg synes jo, det er mega godt, at det er den måde, man søger ind i sig selv på, og giver sig tiden på, men det bliver også bare en del af det, man skal nå. Ikke? Så skal jeg nå at komme på højskole. Nu hørte jeg sidste afsnit med Johan, han har været på højskole tre gange. Super fedt, jeg synes det er fantastisk, men, men det er også det der med, at øhm, I også talte om, jamen hvornår holder et sabbatår op? Altså, man er hele tiden på vej til noget andet. Ja, jeg man tror, glemmer ikke, jeg, jeg tror ikke, jeg var så meget på vej til noget andet. Det har også en historie i mine tyver, fordi jeg havde været på vej til noget andet ret hurtigt gennem den der, det der uddannelsessystem. Så der endelig gav slip på det der uddannelsessystem, så var det jo sådan i virkeligheden mit meget forsinkede pubertetsopgave et eller andet mm. sted mod at gøre det rigtige. Altså, øhm, jeg tog afsted til udlandet og fik et job i Heidelberg og arbejdede dernede. Jeg startede øhm, på noget, der hedder ikke, og det var slet ikke noget, min uddannelse tilsagde. De søgte, det var tilfældigt. Jeg havde haft et studiejob ude på DTU på noget, der hed et Så så jeg, der hang sådan dengang, der havde vi jo stadigvæk fysiske ikke? <laughs> som I nogle gange ser nede i brusen i dag. De er, er stadig ude på universiteterne, kan jeg hilse. Det er, de er lidt hyggeligt. De, de, de, er de, er de, de kan lidt endnu. De de men det er fordi, der står, Rumi, tage et nummer, og så kan I ringe til mig. Det ja, er ja, præcis. Det, det er det, det handler om i dag. Det. Der er noget med nostalgi. Men så, så jeg endte jo bare i udlandet, men jeg vil sige, det at um... der, der tænkte jeg sgu ikke så meget over det. Det havde også nogle konsekvenser, at jeg gjorde det, kunne jeg mærke i mig selv. Det var enormt svært, den der løsrivelse fra at gøre det forventelige. Det var, det var faktisk svært. Altså, det var angstprovokerende i ordets øh, helt bogstaveligste forstand. Altså, det var nogle svære år også. Det var fedt at være i udlandet. Det var fedt at bare ligesom rejse væk fra det hele. Dengang også mentalt, ikke? At sige nej, nu, nu står jeg simpelthen lige af det der tog, fordi... Lige pludselig, så er jeg 22 år gammel, og så øh, bor jeg i en lejlighed øh, på Østerbro. Jeg havde en kæreste på det tidspunkt. Øh, vi havde lige noget at købe lejlighed, der. jeg var 22, og jeg manglede ikke ret meget af, af kandidaten. Og der, der kom det bare kørende, det der. tog, hvor jeg tænkte, shit mand, jeg er 22 år. Han var færdig med sin, han var jo lidt ældre end mig. Nu er det det? Er det det? Han havde fået fast job i VELU. <lige>, Lige om lidt er du sindssyg mand. Altså, det var bare total nødbremse der at sige. Mm. Det kan jeg ikke. Og så flyttede jeg ud på en lille hummer ude på Christianshavn. Og så tænkte jeg, at jeg passer mit job derude på Teknologivurderingsinitiativet ude på DTU. Og så tænkte jeg, at jeg skal simpelthen noget helt andet. Jeg skal væk. Jeg skal jeg skal væk øh, og, og opleve noget andet, gøre noget andet, gøre noget andet end det forventelige og det, der forventes af mig. Og det var et stort spring. Øh, men tror, modnede mig jo også enormt meget i de år der i Tyskland. Ikke? Ja. Tror du, at vi på en eller anden måde tænker langt mere konsekvens Øh, frem for muligheder nu, fordi på en eller anden måde, så har vi jo masser af muligheder, men måske kommer til at tænke, okay, hvad er konsekvensen af at jeg gør det her? Øh, misser jeg ud på noget, eller jeg gør det kun i tre måneder, mm. så kan jeg komme hjem igen? Altså, hvor at i gamle dage eller førhen tænkte vi måske, åh, oh, hvad er mine muligheder? Fordi man måske mm. ikke havde lige så mange muligheder. Nu har vi alle muligheder og tænker, ja. okay, nu har jeg en konsekvens af, at jeg måske kommer til at misse ud på nogle muligheder. Det tror jeg bestemt. Altså, jeg ja. tror lige præcis det, vi taler om tidligere med, at I har så mange muligheder. Det er også, at I er nødt til hele tiden at tænke over konsekvenserne af jeres valg. Mm. Vi havde også nogle muligheder, men jeg tror, det var mere prædefineret. Altså, vi tænkte ikke så meget over det. Jeg gjorde i hvert fald ikke. Jeg kan selvfølgelig ikke tale på, på hele min generations vegne, men, men der var ikke så meget mulighed konsekvens, som du siger, hele tiden. Mm. Hele tiden det der beregningsarbejde. Hvis jeg nu gør det, og hvad nu, hvis jeg venter med det? Hvis jeg bruger tid på det her, skal jeg så gøre det her færdigt? Altså... Sådan havde jeg det i hvert fald ikke. Men der, man kan sige, måske var det også lidt specielt, at jeg var kommet så hurtigt igennem systemet. Øhm, og så kunne jeg jo hænge i de der tyver, og det var jo ikke, fordi jeg ikke lavede noget i mine tyver. Altså, jeg havde jo fuldtidsarbejde, og øh, jeg skulle begå mig i et nyt land. Det er jo også i sig selv en, en, en opgave. Øhm. Og for at få det til dagen og vejen, jamen, jeg gjorde da også rent i en bank. Det var ved at døre og grine, da de hørte, at jeg var uddannet kanokon, og så gik jeg og rent. Det synes jeg, der var skidesjovt. Yeah. Øhm, men, men det er jo bare det er nogle svære år, tror jeg, lige meget, hvad der er et eller andet med, en, en, en hvad er slutdestinationen i de her år, Hvornår bliver jeg rigtig voksen? Det siger du jo også, William, ikke? Jeg kører meget ind på det, for jeg synes, det, det er, når vi har talt om tidligere, du og jeg, mm. Mille. både i regerer det her, men også privat, at for mig var det, som om i 9. klasse, Der jeg gik i 9. klasse, det var ret tidlig i 9. klasse, så er der sådan en klap, der gik ned i hovedet, hvor jeg vidste, at nu skal jeg have de her karakterer, så skal jeg tre år på gymnasiet, hvor jeg skal gøre det her, for at få de her karakterer, så skal jeg herhen, og så skal jeg gøre det her, for at komme det her, og Så, så, så, så. så det, der effektivt skete, det var, at jeg fik sådan et meget krystalliseret og prædefineret handlingsforløb, øh, hvor jeg vidste, at nu gør jeg det her, og så kan jeg det her, og så kan jeg det her. Og mange af de ting, jeg jo har gjort i regires studiet, har været interessebordet, men det har også kun været med henblik på, at kunne perfektionere et CV, eller få en specifik profil med henblik på at kunne få et specifikt job, eller en specifik praktikplads. Og der havde jeg en oplevelse af, efter jeg blev bachelor i sommers og så det her halvår mm. øh, hvor jeg arbejdede fuldtid og det er noget, du og jeg har talt om i det her program. Det var helt vildt underligt, fordi jeg stod første gang i en situation, hvor det handlede ikke om at komme et sted hen, det handlede bare om at være i et eller andet, og så se fint nok. Øh, så jeg, jeg køber meget ind på betragtningen om, at... Jeg tror, det der karakteriserer vores tyver, og måske der, hvor det virkelig adskiller sig. Så kan man tale om sociale medier og række andre forhold. Mm. Jeg tror, vi cherrypicker meget mere. Så jeg tror, at vi, vi er meget mere bevidste om, hvad er det for en klas af bærer, vi gerne vil samle. Og det, der er konsekvensen af det, det er også, hver gang, du rækker ud efter at bærer, hiver det ned. Jo, man så er der jo et andet bærer, der falder ned et andet sted. Så vi er også meget bevidste om de konsekvenser, der er. Noget af det, vi talte om sidste gang, det var jo også det her med dating. Mm. Og det synes jeg, jeg egentlig eksemplificerede meget fint. Vi talte meget om, at dengang du var ung, formentlig er det vores indtryk milde, som mit indtryk, at du er mere binært. Mm. Og når du siger sidste gang, jeg blive til at sige, at det er det sidste, vi har optaget, men det der er ude, det er det om højskoler og, og alverdens muligheder. du har ret. Ja, vi bliver nødt til at, Det er bare så, folk forstår. Ja. ja. så ja. Ja, amen, det er rigtigt. Vi har optaget et mm -hmm. afsnit, som handler om dating. Det er ikke ude endnu. Det er det, du snakker om nu. Det er pis godt ja. et er i rigtigt. <laughs> Det, var virkelig en teaser. Det, det kommer ud lige om det. Lidt. Kan man sige. Men en af pointerne var en af var i hvert fald, mm. Det var mere binært mm. den gang. I var unge. Måske det skal komme klog på, øhm, hvor at hvis vi kigger på, på den måde, vi måske deler i dag. Nu er jeg nok et dårligt eksempel på det, men men generelt den måde man deler på i dag, der er det mere løst. At det er mm. jo også en erkendelse, at man har lyst til at træffe et valg, fordi man vil gerne træffe det rigtige valg, mm. hvor, at, det synes jeg i hvert fald et meget fint billede på det, som du siger, Mor, at det mere den gang tog man bare nogen valg uden en betragtning om, at det var definitivt eller definerende, og så hvilede man lidt i det. Mm. Hvor de valg, du og jeg øh, skal foretage, mm. er nogen, vi går og teoretiserer og debatterer og filosoferer over i en helt anden grad. Vi snakker også meget mere om, hvordan vi har det hele tiden. Og Men prøver Vi, vi er jo også vokset op i en kultur, ja. det tror jeg, og, det, og det synes jeg jo i virkeligheden, grundlæggende i sin essens, synes jeg, det er positivt, men I er jo vokset op på en måde, hvor I er, I har været vant til at blive hørt, I er blevet bedt om at mærke efter, hvordan mm. føles det, I har været inddraget i beslutningsprocesser tidligt i skolen, så giver man hinanden feedback og alle mulige andre ting. Altså, I er jo op på en helt anden måde. I hvert fald mm. også i uddannelsessystemet, og, og, og sikkert også af jeres forældre. Altså, de er det er ikke kæft tr retning længere på men den nej, måde. Altså det kan også godt være, at det har været lidt ekstremt for mig, for jeg kom ud af en familie mm. med polske forældre. Så der var sådan en rimelig tydelighed omkring, hvad man gjorde, og hvad man ikke gjorde, ja. hvad der var forventet, og hvad der ikke var. Fred være med det, men generelt var det jo bare... Altså, vi var bare jo på en anden måde i livet som børn og unge mennesker. Det var også sjovt, mm. vi havde jo noget... Vi talte om ungdomsoprøret. Ikke? <laughs> altså i dag, I unge I har jo en stemme, I har været vant til at blive hørt, I har jo, altså hvis der er noget, I har som I, vi ikke havde i 20'erne I har jo en stemme, og I er nogen, der bliver lyttet til, og man gerne vil lytte til og, og høre på mm. øhm, fra en meget tidlig alder i virkeligheden, altså jeg, nu for eksempel jeg skal til et seminar om øh, i næste måned øh, med det, jeg arbejder, ikke? Og, øh, og det handler jo om de unge generationer på arbejdsmarkedet, og og der inviterer man jo de unge ind i paneler. Altså, vi er nysgerrige på, hvad vi, hvad har I lyst til? Hvordan skal vi, hvordan skal vi tage jer under vingerne inde i organisationerne? Der er mangel på arbejdskraft, vi vil gerne fastholde jer. Altså, I unge har en stemme på en anden måde, end vi havde, i da jeg var i mine 20'er. Altså, så kunne man bare øh, ungdomshuset ned. Så var der ja. ungdomsoprør og alle mulige ting. Men I har bare en helt anden stemme, som der bliver lyttet til. Og det havde vi ikke i 20'erne. Men er det måske også en forklaring? Ikke nødvendigvis den bærende forklaring, men en del af en forklaring på, hvorfor at folk i 20'erne i dag måske er mere selvbevidste. Ja, er netop også, klar. At der også er mm -hmm. en anden eksponering, og der, der er en anden måde at modtage folk i deres 20'er på. Altså, det, man, man lytter faktisk til det, der bliver sagt. Vi siger det også i langt høj grad, jeg føler, jeg mærker, mm. Mm. i stedet for, jeg, jeg mener, eller sådan. Det er meget føle-føle, og på en eller anden måde sådan... Øhm jeg er ikke særlig tit med Alexander men når jeg er, så kan jeg faktisk godt sige nogle ret kloge ting nogle gange, når det ikke sådan handler om øh, politiske... Det er, fedt, øh, hvad? det er fedt, at det her det bliver bundet, fordi det, så kan jeg jo have det her for evigt, hvor du sidder og siger, ikke fordi jeg er enig med Alex, men, når jeg, men nu er jeg men faktisk lidt, lidt men enig med jeg ham. Hør, nogle gange kan jeg godt sige nogle mange, meget kloge ting, og ja. hvorfor han så er... Øh, liberale, eller, ja, det, det må han selv om Men han sagde noget klogt omkring noget børneopdragelse På et tidspunkt, hvor jeg også blev øh, Lidt overrasket, men på en eller anden måde Giver det også god mening Hvor han sagde, at øh, Hvis et, et, et barn gider med øh, Hen til deres bedsteforældre Så er forældrene rigtig hurtigt til nu At være sådan her Hvorfor ikke, og hvad er der galt? og sådan Hvor de hele tiden bliver tvunget til at tage stilling til deres mm. egen følelser mm. Hvor han så sagde Nogle gange skal man bare sige, det skal du og, sådan, og så, bliver de, så skal de, er de ikke tvunget til at sætte øh, spørgsmålstegn til deres egen følelser. De er bare sådan her, okay, jeg må godt have det sådan, jeg gider ikke, men jeg skal. I stedet for, at de hele tiden skal sidde og være sådan her, okay, så begynder de jo at sætte spørgsmålstegn til deres egen følelser, og siger sådan her, okay, det er forkert, jeg føler sådan. Og, sådan, og jeg synes bare, det var ret interessant på en eller anden måde, og det, på en eller anden måde at man får lov til at hele tiden at tage stilling til sine egen følelser og måske det er det meget godt, man ikke altid lige gør det, bare for at vide, at det er bare sådan, det er, det er det, du skal. Ja, det, er det er ikke også så nogle dårlig. gange, det kan være rart at blive fritaget fra ansvaret, ikke? Altså, der, det der er der også noget der lidt hed over. Ikke ja. at have valg hele tiden. Præcis. Ja. Helt sikkert. Vi skal videre til den næste sang. Ja, tak. Det er Stupid Man, så for dig er den jo meget passende på alle politikerne i Blåblokken. <laughs> og det er Stupid Man med Thomas Helmi. Og velkommen tilbage. Du lytter stadig til med noget på spil hos 24-7. Mit navn er William, og jeg har her sammen med min medspiller Mille. Ja, tak. Yes. Vi taler om... Det er ikke at være i sådan mere og have en masse viden om 20'erne. Vi taler med dig, mor. Mor Anna. Mor Anna, simpelthen. Og vi sammenligner 20'erne lidt. Ja. Sådan, hvad, hvad vores 20'er er, og hvordan en, en der ikke er i 20'erne længere, ser på vores 20'er. Og sådan lidt af, lidt af det hele. Det er måske også ret vigtigt i forhold til det, alt det, vi har siddet og snakket om. Absolut. Noget af det, vi talte om øh, tidligere, det var meget det her med, hvis der er en ting, der skræmmer dig. Mm. meget ved vores tyver hvad var det så et andet spørgsmål det er måske sådan lidt mere positivt eller mm. spørgsmål. hvis der var én ting i dag som du kunne tage uh, og bare lige plukke over i din egen tyver hvad skulle det så være det er virkelig virkeligheden det her med at have den der stemme synes jeg altså jeg synes jo det er, det er helt vildt hvor meget I bliver hørt altså det, må, det er jo en fantastisk arena at være på det har vi hørt for meget nej det synes jeg bestemt ikke men jeg synes at I har en kæmpe spilleplade i forhold til at gøre indflydelse indflydelsegældende alle mulige steder altså dengang jeg var ung der var det sådan et nå, Jamen, så meldte man sig ind i Greenpeace, fordi så var man way miljøaktivist, ikke? og så hørte man sniker og Johnny på havet. Det handlede meget om det. Altså, der var jo også meget musik, der var, der var i den retning. Så dermed at have den der stemme og kunne bruge den og blive hørt, uden ligesom, at det skal være institutionaliseret ved, at man melder sig ind i et parti, eller man er ungdomspolitiker, eller man melder sig ind i Greenpeace og skal have alle mulige talerør. Jeg synes, I har en... en en stor stemme, man vil gerne lytte til og Man vil gerne lytte til og ud på arbejdsmarkedet, man vil også gerne lytte til i medierne. Altså prøv at, I har jeres altså eget radioprogram, hvor vil lige? Ungdoms har... ikke? Altså, sådan... ja, jeg synes, I har en stemme, hvor I kan gøre gældende. Det gad jeg godt. Ikke fordi, jeg havde en masse indre sådan, ungdomsoprør i mig på nogen måde, men, men jeg tænker bare, det var en fed måde at kunne gøre sin indflydelse gældende, både det store og de små. det små. Det synes jeg er fedt. Noget, som jeg synes er virkelig interessant, og det er måske, fordi jeg synes, at vores ungdom nogle gange godt kan være lidt lavet. Ja. Hvordan var det i forhold til det politiske billede ungdom? Mærkede du, at der var en stor bred enighed om, at man var politisk øh, engageret eller bevidst? Eller mærkede du, at folk var ret lige glade? Eller kom det an på, hvor man var henne? Altså sådan jeg tror, det kom meget an på, hvor man var henne. Altså, jeg var på Aalborg Universitet, som jo var en helt anden måde at drive universitet på dengang. Minder måske lidt allerruk. I dag, Roskilde Universitet, men det var jo funderet på, på virkelig sådan inkluderende måde at undervise på. Det var i grupper. Altså, vi, vi løste stort set alle projekter i grupper. Det var bestået, ikke bestået. Man fik meget sjældent karakter. Jeg tror, jeg fik en karakter efter bacheloren eller sådan noget. Så på den måde var det meget... Ej, øh, det var meget loose. Det tror jeg godt, jeg må sige. Blev det ikke kaldt Røde Stjerne? Det blev nemlig kaldt røde stjerne, der er nemlig rusten stjerne ude på Fibierstrædet, der hvor jeg gik i hvert fald. Så det var jo en anden måde at undervise på, og i virkeligheden så var man meget procesorienteret. Det der med at finde sammen med de rigtige styrker og svagheder, men altså de facto så gik der jo lige nøjagtigt det der helvede eller hele semester, så vidste man godt, hvem man gad at være i gruppen med, og hvem man ikke gad at være i gruppen med. Så det var også lidt et benhårdt udskillelsesløb nogle gange, for at være ærlig, men grundtanken var super god. Øh, nu tabte jeg lidt tråden Mille. Jeg tænkte på at spurgte jeg, jeg, jeg, om jeg, det med den politiske jeg, bevidsthed. Ja, Men det synes jeg der var der. Altså vi diskuterede utrolig meget politik øh, i studenterforeninger og jeg kommer også ud af et hjem hvor man øh, drøftede rigtig rigtig meget politik. Det tror jeg også kom så jeg, min mine forældre var emigrantforældre. så der var jo rigtig rigtig meget politisk snak omkring bordet historisk politisk mm. snak øh, om bordet. Så, så i hvert fald for mit eget vedkommende. Så det synes, jeg synes, der var en stor politisk bevidsthed dengang. Men der var jo også, som vi talte om tidligere, måske nogle lidt mere tydelige oppositioner grænser, ja. og grænser. Det var ikke så flydende, der var ikke så mange midterpartier. Ikke? Man var enten venstreorienteret, og så var man højorienteret. Det betød ikke det samme, som det gjorde i dag. Når man er venstre, så var man revrød, og når man er højre, så var man grøn-blå. Ja. Så, så på den måde var, var verden måske også lidt mere sort-hvid, og dermed måske også lidt lettere at forholde sig til, ikke? End, end den kan være i dag. Ja, fordi jeg tænker, jeg synes jo, tror jeg, at unge mennesker på en eller anden måde, fordi vi får alt givet, og vi har kæmpet for så mange rettigheder, og det der med, at vi har en kæmpe stemme i den offentlige debat og den demokratiske debat, altså vi er virkelig, vi bliver lyttet til, og vi bliver hørt, og på en eller anden måde, fordi det bare bliver givet til os, så føler jeg lidt, at unge mennesker er blevet lidt mere lavet i forhold til at, at kæmpe for deres rettigheder, eller tage en stilling til en eller anden politisk sag, fordi de har har ligesom fået alt det, de gerne vil have. Ja, men så tror jeg sådan... ikke også, det hænger sammen med, at I skal tage stilling til så meget? Og det kan nemlig det kan sagtens altså, være. Altså... Hvor jeg tænker, jeg overgår bare ikke mere. Mm -mm. Men måske er der også noget med i virkeligheden, alt det her med, hvad tænker du, og hvad føler du? Jeg, altså, jeg tror i virkeligheden også, kærlighed kan jo i virkeligheden også være at have nogle forventninger, have nogle krav, og have nogle, altså hvis det bliver meget, jamen det må du selv finde ud af, og nu må du mærke efter, hvad du har lyst til, og... Altså jeg har sådan et eksempel, jeg ynder at tage frem, øh, da William lille, gik jeg ind i en bagerbutik med ham, ikke. Altså hvor jeg havde det sådan et, jamen du må vælge den, eller du må vælge den. Så, så der er sådan ligesom, lidt afhængig af hvor gammel man er, jeg, jeg kan huske, der kom en mor ind med sit barn og sagde, hvad har du lyst til, lille asker, eller hvad han nu hed. Og så siger barnet jo selvfølgelig, ja, puh, efter lang, lang overvejelse, for det er jo enormt overvældende, om jeg har lyst til den der. om har du ikke heller lyst til den der? <laughs> og man bare tænker, åh oh, don't wanna be there. ja Og altså, du må ikke spørge dit barn, hvis, nej, du, hvis, hvis men, du så lige pludselig er. Men, men, men forstå mig ret, jeg tror nogle gange også, det kan være rart at være i en ramme, du talte om det mm. før, hvor man i hvert fald får en kærlig guidance på, og det handler ikke det samme som, at du skal det. Jeg tror grundlæggende, det handler om, at I som unge mennesker, i virkeligheden, jeg synes jo, I skal mærke efter. Jeg synes, I skal vælge det, som der kalder på jer i livet. Men jeg synes jo også, at når man så vælger at gøre noget, at så skal man gøre sig umage. Og det er altså lige meget, om man står nede hos bageren, eller man vælger at gå på højskole eller på journalisthøjskolen. Men, men man skylder både sig selv og, og livet i virkeligheden at gøre sig umage i de ting, man gør. Det er suagtet hvad det er, man vælger. Det synes jeg, det er mere den her med, at man... Jeg synes sagtens, man kan hoppe rundt, men, men jeg synes, man skal gøre sig umæg der, hvor man er, fordi livet er simpelthen for kort til at sløse tiden væk. Og det er måske en bevidsthed, der er skide nemt for mig her nu. Jeg gjorde mig ikke helt vildt umæg i tyverne. Men det er i hvert fald, hvis jeg skal give noget med, så er det, at jeg, jeg gør dig umæg der, hvor du er. Føler, føler du, at vi sløser i vores? Jeg føler ikke, ja. i sløser, men jeg føler i den her søen efter, hvad skal jeg? Så kan det hurtigt blive noget, der skal overstås, eller noget, der skal... Hvor gøres... ikke umage på en eller anden måde. Jamen, det er noget med at prøve tingene af. Ja. Og så kan det selvfølgelig være svært at gøre sig umage, men, men hvis man dedikerer sig selv og sin tid til noget, for eksempel at tage på højskole, jamen, så mød op hver dag. <laughs> eller så lad være at gøre det. Så mm -hmm. tror jeg i hvert fald lidt, jeg tænker det. Fordi ellers så bliver tiden jo spild. Tror du det, fordi vi er blevet for privilegeret? Hmm. Jeg tror, Hvad jeg, jeg, synes, du, jeg, jeg du? synes, det er svært, fordi... Jeg tror måske mere, det handler om, at det ikke er identitetsskabende yeah. at træffe valg på samme måde. At det, ikke, det er jo ikke noget, vi taler om tidligere, men, men tidligere, hvis du træffede et valg, at altså, du melder dig ind i et politisk parti, du øh, var punker eller hørte noget specifik musik, så var der en identitet, der var noget gus du kunne tage, fordi du tabede ind i det. Det har vi jo ikke Fisk. i dag mm -hmm. på samme måde. Så derfor er det også nemmere at sige, fuck det, videre fordi du har aldrig haft et tilknytningsforhold til den identitet, eller, eller den persona, som måske tidligere har været iboende i valget. Hvor nu er det jo mere bare sådan, jeg kan godt genkende det, da jeg har jo mange venner, som er sådan, nu gør jeg det her, og nu gør jeg det her, og nu gør jeg det her. Men det når aldrig rigtig at krystallisere sig for få nogen betydning for, hvem det er som person. At, at jeg tror ikke, at det handler om, at man er sløsen. Jeg tror bare, at det handler om, at man ikke lader sig præge, man lægger sin person præge på samme måde, som man måske gjorde tidligere. Men jeg ved ikke, om jeg køber helt ind på den. Altså, jeg kan godt se, hvad I mener med, eller hvad du mener med, at man har de her mange valg, og man, man ikke længere passer i en eller anden faldgruppe, eller i en gruppe. Øhm, jeg har det også bare sådan, nu er jeg jo heldigvis eller Jeg har øh, taget, været i gymnasiet og ligesom taget lidt den der snorlige vej, som der selvfølgelig er flere, der har fået mulighed for at så kunne gøre nu. Men der er jo også dem, der ikke gør det. Der er jo dem der, der ligesom bare tilhører på en eller anden måde den klasse, de kommer fra, tilhører øh, den familie, de kommer fra, og faktisk ikke får mulighed for mm. at, at, at udforske det der med at have mange valg. Så er det måske bare en privilegeret tankegang, at man har mange valg, øh, fordi at middelklassen er blevet så stor, og overklassen ikke er blevet større, men den er blevet rigere, og underklassen måske ikke rigtig helt finde så meget længere. Måske snakker vi heller ikke så meget klassekamp, nu skal jeg stoppe med at snakke politik. Men øh, i den forstand, at middelklassen er blevet så stor, der er så mange, der vælger gymnasier, der er så mange, der ligesom har fået de her valg. Men er det ikke bare en ny måde at passe ind i en gruppe på, og så er der ligesom bare underklassen, der ikke har særlig mange valg alligevel, men lidt passer ind på nogle andre parametre, som ikke at have en Instagram, der ser mega sej ud, eller have øh, den rigtige øh, stemme, eller den, øh, den rigtige politiske holdning, eller have det rigtige hår eller de rigtige forældre, eller den rigtige bil. Altså, er det ikke lidt, bare nogle nye parametre, vi spiller ind på? Det er måske nogle andre ting, vi ikke stiller spørgsmålstegn ved i dag, ja. som man måske gjorde på en anden måde, dengang du var ung, mor. Altså, jeg mm. tror da, at hvis... Øh, det er også noget, du og jeg har talt om, ikke? Men at hvis du går på gymnasiet, så det gør du ikke, fordi det er aktive valg, det gør du bare. Det gør du bare. Og du er også på sociale medier, det mm. gør du bare. Så det, det er klart, at der ligger en betragtning om, at der er nogle andre ting, som man bare gør. Hvor i gamle dage, tror jeg, det ved jeg da ikke, men der, der tror jeg, man måske man gik mere op i, skal jeg på gymnasiet? Skal jeg ikke på gymnasiet? Skal jeg, skal jeg gøre det her? Skal jeg ikke gøre det her? Mm. Jeg, tror, jeg tror, jeg jeg er virkelig ret langt med dig på din vej, Mille, der handler om, hvad er det for en social arv, man bærer på? Altså, hvad er det, der, der bliver definerende for i bevidstheden om valg? Så kan man tale om mønsterbryder, og man kan tale om alt muligt andet i den sammenhæng. Øhm. Det tror jeg, du har ret i. Altså jeg er vokset op et sted, hvor jeg, jeg kan jo se i dag, at fra dem, jeg gik i folkeskole med, der, er vi, der var vi måske, seriously, vi var måske tre eller fire, der fik en ungdomsuddannelse. Ja. Ikke? Så det afhænger meget af, hvor du vokser op hen. Mm. Det er jeg helt sikker på. Også hvad dine forældre putter ind i dig af, af forventninger eller ikke forventninger. Mm, har alle et valg? Altså, det er jo svært at sige i... i, i vi har i hvert fald et valg i forhold til den institutionelle og strukturelle ramme, der ligger omkring at tage valg og hele uddannelsessystemet, og det der med adgang til finansieret mm. uddannelse, som jeg er så meget fortaler for. Mm. Der er også nogle rapporter, der jo rent faktisk viser, at man får skubbet øh, strukturelt og, og for mange flere med. Øh. Var det et aktivt valg for mig? Personligt var det ikke et aktivt valg for mig, og det var mit studie jo nok heller ikke på universitetet. Det, det er virkelig trist at sige det. Jeg har taget en del aktivt valg siden, men, men for mig var det bare noget, man gjorde, gjorde ja. fordi jeg kom ud af det, jeg gjorde. Jeg kiggede på min store og tænkte, det gør han, jamen det må jeg så også hellere gøre, fordi det er det, der forventes af mig øh, under de omstændigheder jeg var i. Så på den måde, Tror jeg ikke, at jeg er et aktivt vand. Det synes jeg ikke, jeg gjorde. Altså, der, Og det er jo det, der, og det er også lidt det, jeg føler at min pointe er i det, mm. at, at vi bare ikke længere kun er betinget af det, vi kommer af nødvendigvis, og rammerne ikke kun er betinget af den familie, vi kommer af, men rammerne er betinget af alt muligt udenom. Altså sådan ud en ikke altså sådan øh, sociale medier, hvordan ser man ud på sociale medier, hvordan ser man ud, når man udlægger, hvordan ser man ud. Altså, bliv... Arenan er ligesom skiftet på en eller anden måde, hvor det ikke kun længere handler om. Den familie, du kommer fra, det handler det i stor grad også om, men det er bare heller ikke kun det, at du skal følge med længere, men du følger med, og nu skal de forklare det ordentligt, du følger med øh, på de spilleregler, der er, alt efter jo, hvad for en familie, du kommer fra, og hvor hurtigt du så egentlig, eller hvordan du så brillerer i det. Mm. Og jeg kunne i hvert fald forestille mig, at hvis man kommer fra en familie, der øh, ikke er lige så øh, ressourcestærke. Mm. Øh, og man så ikke længere spiller ind på, om okay, man så kommer ind på en uddannelse, eller man øh, har råd, råd til at kunne, kunne nogle forskellige ting. Nu, nu kan man på en eller anden måde nu uddannes med større, men det er bare lidt nogle andre spilleregler, man så går ind på, og nogle andre parametre, man skal brillere i en anden uddannelse. Fordi det er jo ligesom, ja. som jeg har hørt dig sige, det er noget, vi ja. alle sammen gør. Ja. Det, det var ikke et aktivt valg, du gjorde det. Det er heller ikke et aktivt valg, om vi gør det, tror jeg, på en eller anden måde. Og super relevante betragtninger. Og noget, noget, jeg lige sidder og tænker på, hvor jeg egentlig sådan for første gang bliver mødt med, at i trods alt alligevel også i jeres 20, og det har det så ikke været, det har været i gymnasietiden, og nu har vi bredt det lidt ud, men der, var det gik op for mig, hov, der er alligevel en måde, I typificerer hinanden på. Det, er det kan bare. jeg huske, det var faktisk i forbindelse med gymnasievalsen, om dem, der går på Niels Brock, de er sådan her, dem, ja. der går på Gamle Hellerup, de er sådan her. Altså, det er nok i virkeligheden der, hvor jeg for første gang, i hvert fald indbyrdes blandt jer unge mennesker, som jeg har tæt på ikke i, i 20'erne, begynder at tale om typer og herkomst, og hvad er de for nogen, dem, der går der. Så et eller andet sted er det i hvert fald ikke så Altså det, det kom i virkeligheden i tilknytningen af valget af uddannelsesstedet. Ikke så meget det, at man valgte, ja. men, men hvor man valgte så at gå hen. Man kan ja. så også godt se nu med hele planen for, for øh, for valg af gymnasiet, der har været oppe og vinde, mm -hmm. også er ret interessant ikke at få blandet øh, kortene meget mere. Så, så der har jeg i hvert fald første gang hørt, hørt det rammesat, at, at der var nogle forskellige typer. Ja, på en eller anden måde er der stadig typer. Det er bare noget, de spiller bare ind på noget helt andet mm -hmm. nu, og, og man ser dem på en anden måde, på en anden ja. måde nu, fordi vi hele tiden bliver eksponeret ja. for alle slags typer. Ja. Og så lige pludselig er det jo klart, der kommer frem for dig de her øh, stereotypiske typer, så er der lige pludselig også... 20 andre typer, om mm -hmm. man går i langlederjark, eller kortlederjark, eller ja. altså sådan... Ja, det er pisliggyldigt. Ja, det... Ja. Eller ikke ligegyldigt, men det, det er jo rigtigt nok, og det vender jo lidt tilbage til, når det, vi starter med at tale om, og det skal vi også tale mere om efter næste musiknummer, men mm. det er jo meget det her med, at alle vil jo gerne være enjørninger eller unicorns, mm. når jeg betrækker at om noget, som er sådan en fuldstændig enestående. Men det er jo også svært, fordi det hvordan fanden skiller du dig ud, når alle mm. har den hyperrefleksivitet, og mm. har adgang til det. Det taler vi om efter næste musiknummer. Fedt. Det er Pain med Snoop Dogg og della La Soul, og den kommer her. Og velkommen tilbage til De Udødelige 20'er, sæson 3. Hvad sagde jeg der? Det var forkert. Nej, det er rigtigt. Nej, jeg sagde Udødelige 20'er, sæson 3. Skal... Vi, vi har da også sæson 3, Mille. Nej, jeg skal sige øh, velkommen til, hvad hedder det, øhm, men med, vi... med på spil sæson 3. Så må vi tage den. Nå oh, ja, gud. Yeah. <laughs> Nej, Ej, med ja. Nej, det en klods med Jeg er en klods med <laughs> Æ, Men det hedder det jo dødlige år. Det er rigtigt. Og øh, vi har en, øh, en, en gammel en med os i dag, øh, som stadig er her. Oli but Oli but Æm, yeah. Og vi kommer lidt ind på lidt forskellige ting omkring både det der med, om hvad har ændret sig i forhold til din tyver, Anna, og mm. bare lige for at fordele mig, at Anna er Williams søde mor. Du var du meget sjov, mor, fordi da vi gik herind i dag, så sagde du, det her, det kommer enten til at gå to veje enten så bliver det fucking fedt, eller også så bliver det en konstatering af, at der skal postes en masse penge i nogle psykologtimer. Der er basis for familietimpe. Ja, ja, præcis. Øhm, jeg synes faktisk lige, det her med psykolog, vil jeg gerne lige have mm. det i ved. Fordi noget af det, vi har talt om tidligere... Nu bliver det spice. Nu bliver det nemlig syg Noget, vi har talt om tidligere, det er det her med, med de mange valg. Mm. Der er rigtig mange valg. Der er mange ting, man skal forholde sig til, som er noget, der karakteriserer det at være ung familie og jeg. Oplever du, mor, og grundlæggende er det jo et empirisk spørgsmål, om der er flere, mm. der har stress eller bliver stresset. Men, men oplever du, at folk er mere stresset i dag, end de var dengang du var i dine 20 år? Altså blandt de unge mennesker? Ja det ja. synes jeg, jeg gør altså og det er jo et oh, need to say. det er jo et stigende samfundsproblem man kan hurtigt argumentere om, ah, men er man er det så også fordi vi er blevet mere følsomme, og er vi blevet mere ja, jeg tror klart at Altså, du kan jo påvise stress fysiologisk også. Du kan jo se på din kortisolniveau, når de ligger helt af helvede. Jeg tror, at stress, stress beror jo i virkeligheden, tror jeg, grundlæggende af to faktorer. Det ene er den ydre påvirkning. Altså alt det, vi talte om, man bliver bombederet med og skal forholde sig til. Altså, altså der er jo information overload. Og vi er jo kun kapable. Øh, vores, vores hjerne kan simpelthen kun rumme en vis mængde information og kompleksitet og valg og hastighed osv. Og øh, den anden del tror jeg i virkeligheden er noget, noget indre. Altså jeg tror noget, og nu bliver det altså, <laughs> er I klar til urtet til en, ikke? Ja, det, det, meget. det er jeg jeg fantastisk. Tror, jeg, jeg, tror, jeg, jeg, jeg tror i virkeligheden, hvis man lever i ubalance med sin egen Ændre kerne. Ej, nu bliver det dybt. Men det tror jeg. Jeg tror, at hvis man ikke er tro mod sig selv, og i virkeligheden de værdier, man står på og for, så tror jeg også, det er en af de faktorer, der virkelig kan være med til at at stresse et menneske, altså når, når sjælen simpelthen ikke er i, i, I synk med, med, med kroppen, og det kan der være mange grunde til. Så der er de ydre ting, og det kan selvfølgelig være arbejde, det kan være information overload, man siger, at der er sådan tre store ting i livet, skilsmisse, dødsfald, Økonomi er også en af dem, ikke? Øhm, altså det er jo klart, at det er noget, der er med til at rykke balancen og skabe ubalance, men, men når hele systemet går ned, så tror jeg, at det er en kombination af rigtig mange faktorer. Jeg tror, at folk bliver mere stressede. Altså prøv at på arbejdslivet. Der er jo lavet studier af, at når jeg er i virkeligheden, da jeg blev 45, så har jeg, hvis man sammenligner med min stilling, hvis den var der tilsvarende for bare 20-25 år siden, så har jeg, så har jeg arbejdet et halvandet arbejdsliv. Da jeg blev 45. Det er Så, helt vildt. Det er jo ret vildt mm. her, i forhold til det, vi processer og, og skal til, når du arbejder som medarbejder, I går også til Arne-pensionen. Altså, mm. ja. Men er det, også en, er det måske i højere grad en konstatering af, at en ting er jo, om folk bliver mere stresset, mm. en anden ting er, om der er et mere tolerant rum for at tale om det. Fordi man, man kan jo også indvende sig at sige, at måske er det noget, der altid har været. Mm. Folk har været mm. stresset. Men... Der, det er ikke lige så stigmatiseret, eller det er nemmere at tale om. Hvor at jeg jeg har jo, jeg synes også, det er farligt nogle gange. Fordi mm. jeg, jeg har også nogle venner, og jeg synes godt, man kan anholde den der betragtning om bare at sige, i flæng, jeg er så stresset for tiden. Mm. At det er jo også, jeg synes også, man udvander det. Ja. Øh, men omvendt er det jo også bare en konstatering af, at det bliver mere normalt at tale om. Mm. Det er som det er blevet sejt, at man arbejder 60 timer om ugen. Altså sådan, eller det er sejt, at man, man kan mm. det. Eller sådan, det er ikke sejt at sige sådan her... Jeg skal bare være hjemme i dag. Men er det det fordi jeg synes det er klart skifte. Altså jeg, jeg mærker at altså, det der for mig var det sejt for 10 20 år, 10 år siden i min karriere så jeg så. Ah men uh, man måtte endelig ikke have nok, at, altså hvis man ikke havde nok at lave, så var det ikke godt vel, det var svaghedstegn? Er mm. det Nej, man arbejdede 60 timer og så tog man også lige noget af weekenden med og jeg tror i virkeligheden der er en anden Nej, lad mig starte der, hvor du lige var, William. Ikke? Er, er det er blevet mere legitimt at tale om, ja. helt sikkert. Der er noget med, hvordan vi bruger hele begrebet stress. Jeg, og der er jo mange begreber. Og, med, og, og der er jo også det her med at kunne tale om psykisk sygdom og sårbarhed og stress og diagnoser i et helt andet omfang, hvor man i virkeligheden også er inde og diskuterer de samme ting. Har det ikke altid været der? Jo, men nu kan vi sætte ord på, og nu kan vi måske også anerkende, at det i lige så høj grad, som, som det fysiologiske er, er en betingelse, som jeg tror, med, den, med det tempo og det arbejdsliv, og den vækst, vi vil generere. Altså, jeg siger jo nogle gange, hvornår nok nok, hvor meget lort mere har vi brug for? Altså, mm. øh, hvor, hvor meget skal vi producere? Jeg hørte jo i nyhederne i morges, nu kan jeg ikke huske lige, hvad termen var for det, at vi nåede til det punkt, hvor vi ikke har flere ressourcer, hvis man kigger i, mm. i Danmark. Når, ja, ja, ja. altså ja. man har brugt alle planetens ressourcer. Danmark, Danmark har udviklet så meget, som, som vi må ja, bruge af ressourcer precis. for resten af året. Og hvis ja. vi skulle kunne det, så mangler vi fire en, over fire jordkloder for ja. at kunne... Det var, det var fældig, det, det, det kørte på en løsjumårs. Det nåede vi på en sæson. Mm. Det er det nåede vi på, ja. ja. Så jeg tror, der er en modebevægelse i virkeligheden. Nu talte vi om quiet quitting her i pausen, ikke? At, at folk begynder at stille og roligt og resignere. Øhm. Ændre adfærd. Ja, ændrer adfærd, men der er jo også en helt bevægelse i USA, der hedder, men jeg tror, der er en artikel omkring, der hedder The Great Resignation. Altså simpelthen efter, særligt efter corona, mm. begyndte jo at accelerere. Der sker jo det, når folk stopper op. Så og, de og har tid til refleksion, og ikke er i hamsterhjulet eller møllehjulet, så begynder de jo rent faktisk at gøre sådan nogle større overvejelser omkring, hvordan er det, jeg lever mit liv. Mm. Prøv lige at kigge på, hvad det folk siger, når de ligger på deres dødsleje. Så er det altså ikke, de ligger og siger, fuck, jeg nåede ikke de sidste ti notater til bestyrelsen. Vel? Altså det er jo altid tid. Tid er blevet det aller, allermest kostbare, fordi vi kan vi kan jo simpelthen svine vores tid til mm. med alt, alle steder. Og der tror jeg at hele den her digitalisering og det her med, med nu talte vi sociale medier før, men, men, men tiden er jo hele tiden plastret til med et eller andet. Altså det er jo aldrig sådan, jo, medmindre du så tager på et silent retreat et eller andet sted, og sætter dig på en bjergetop i Indien. Men hey, mm. det er der jo så også bare 2.000 andre, der har gjort før. Så når du Instagrammer den der, så står du bare i kø sammen med alle de andre, der Instagram. Altså, jeg tænker bare, Altså, yeah. Jeg kan huske, øh, jeg gik på højskole, og øh, jeg ville jo jeg vil rigtig gerne være journalist, og jeg gik på en linje, øh, øh, journalistiklinjen på den højskole, jeg var på, og øh, jeg sagde simpelthen ja til alt. Der var ikke noget, jeg ikke kunne i det halvår. Jeg øh, skulle være moderator, og jeg skulle øh, være forperson, og jeg skulle holde tale for en mennesker, 6, 1600 mennesker. Det kan jeg huske. Jeg skulle det hele for at kunne mm. skrive noget på mit CV. Mm. Øh, og det resulterer i, at det bliver sindssygt presset på den her højskole. Og samtidig det der med, at man er sammen med en masse mennesker, og det var bare sådan, det det blev alt for meget. Og så ringer William til mig på et tidspunkt og siger, Mille, hey, jeg har et rådprogram til os, vil du være vært med mig? Og jeg bare sådan her, og jeg havde lige glædet mig til, at jeg bare ingenting skulle, for jeg var sådan her, jeg er færdig med at stå og tage ansvar over for alle mulige mennesker, der skulle lytte på mig, og øh, få skrevet noget på mit CV, mm -hmm. og jeg kunne bare mærke, at jeg kan ikke sige nej til det her. Mm -hmm. Altså, jeg kunne ikke sige nej til det her for jeg var sådan her, det er ikke alle, der får muligheden, mm. øhm, og det er ikke alle, der sådan øhm, jamen, ikke alle der kan det er nødvendigvis. Mm. Det er ikke nødvendigvis, at jeg siger, at jeg kan, men, men det var sådan en... Jeg havde lige glædet mig til, at jeg ingenting skulle, og så sagde jeg ja, alligevel, fordi mm. man glemte ligesom at lytte til sig selv. Men det er jo helt vildt, at I render rundt med den der CV-bevidsthed. Du nævnte det jo også, William. Ja. Altså, jeg sidder lige og tænker, at ja, ja. mine fyrer, jeg skænkede vidderligt ikke Nej. mit cv en tanke, før jeg søgte mit første job, så kunne det godt være, at det var lidt svært at få det til. Ej, jeg havde jo lavet mange spændende ting, men... Jeg, men, men seriously, jeg skænkede det faktisk ikke en tanke. Jeg gør ingenting, sig. uden at jeg tænker over ja. det. det synes jeg altså er virkelig skræmmende. Det, og det er jo også noget, der stresser os. Ja. Altså, det er jo virkelig noget, der stresser os. Og hvis ja. jeg virkelig havde lyttet til mig selv, så har jeg sagt nej til det her. Mm -hmm. Og så at sagt, det bliver på et andet tidspunkt. Du, mm -hmm. Nu flytter jeg til næste og ro på. Men nu laver altså du sådan, verdens fedeste Men nu Og det er jo ikke, fordi jeg fortrører det, og jeg synes bare, det er så nice at her. Og det er det, der får dig ind. Det er jo det, der får That's mig men, men jeg kunne yeah. i hvert fald forestille mig på en eller anden måde, at også andre, der sidder med det sådan her, bare sådan, jeg kan yeah. ikke sige nej til det her. Jeg synes, yeah. det, jeg synes, det er vildt svært, fordi som vi også talte om tidligere, for mig mm -hmm. har det jo været sådan en herskende ting, at nogle gange har det også været svært at finde nydelse i tingene, fordi man har bare gjort det, fordi det ser godt ud på CV'et. Mm -hmm. Hvor det gør det rigtig, rigtig svært at føle, at man går hele hjertet ind i ting. Yeah. Fordi det er også tit er ud fra en betragtning om, at det er et springbræt til noget andet. Øhm. Men det synes jeg også er enormt. Altså nu taler vi meget om 20'erne, hvordan det er. Så, hvis, jeg, hvis jeg sådan lige skal tale om, hvordan der var forældre til nogen i 20'erne, så synes jeg jo også, at det er enormt svært at... Hmm. Altså jeg siger, I skal simpelthen finde det kald i livet, hvor jeg ved godt, at man ikke står op hver morgen med armen op over hovedet. Det synes gør det jeg bestemt heller ikke selv, og synes det er det fedeste, og måske det er i virkeligheden. Den livslæring, jeg gerne i hvert fald vil give videre, find finde et sted, hvor du i virkeligheden lever dit arbejde. Altså, øh, ej, jeg ved godt, det lyder så, det lyder så forfærdeligt. Naive, det er sådan en totalt arbejde. Nej, men det er jo bare, at du skal bruge relativt meget tid på det. Ja, og det nogle det. gange, altså, jeg er set i en branche, hvor folk arbejder sindssygt meget, øh, og har selv arbejdet rigtig meget med mit liv, så det er i hvert fald vigtigt, at man er helt vildt glad for det. Men jeg havde, jeg havde ikke den CV bevidst. Måske, jeg ved ikke, om jeg er ligesom var faldet i gryden med selvværd som barn. Men, men jeg havde det i hvert fald sådan, at jeg tænkte, at det skal nok gå. Jeg kunne da godt mærke, at jeg så skulle søge mit første job, og der var knaphed på jobmarkedet. Men, men, men jeg tror, jeg tænkte, at på et eller andet tidspunkt, så, så får jeg jo et job, og jeg tænkte at det ikke sådan, at det skal være det. Altså, det var lidt tilfældigt, den hylde, jeg endte på. Det var heldigt. Jeg synes det var sjovt, og så fortsatte jeg ud af den. Så jeg har, ikke, jeg har stadig ikke haft den bevidsthed. Altså, øhm der tror jeg, jeg kan tale for både Mille og jeg, når jeg siger, at vores har været meget poleret og mm -hmm. koordineret og sådan matikuløst, planlagt. Hvad betyder det øhm, sidste, du sagde? Det er meget nøj, nøjsomt lagt ud og gjort, gjort klart. Æ, det er noget, vi formentlig lige kan tale lidt mere om. Først mm. vil jeg have musiknummer. Fedt. Vi skal have Sonny med Boney M. Det må du også have hørt. Ja, ja det åh, kan jeg så mega nice. Det kommer ja. her. Og velkommen tilbage til de udødelige 20'ere. Med noget på spil 3. Vi er her endnu, Mille. Det er vi. Det kører. Vi har jo øh, dig med ind i dag, morgen. Og det, mm -hmm. det hele har handlet om i dag, det er jo de gamle unge. Øhm, normalt har vi jo sådan en fast indslag, der hedder citater. De glemmer citater, at skrive en et eller andet. Vi stod, vi stod lidt i den udfordring, hvor. Jeg har ikke mange du, du, har, du har ikke rigtig særlig mange. Du er sådan en ung med de unge. Hip-person. <laughs> så du, du havde ikke lige så mange sådan, gamle mennesker, vi kunne lave dilemma med? Nej, det har jeg bare ikke. Altså, sådan, der må jeg bare lægge mig fladt ned og sige, jeg ved ikke lige heller, om de forstår, at de lige skal skrive ind. eller sådan. Jeg ved ikke. Jeg var sådan, den dropper jeg. Det er ikke din platform. Det er ikke min platform, det må mm. jeg bare sige. Og så må vi følge ud på noget andet, men det synes jeg også, vi har gjort så fint. <laughs> jeg synes, der er masser at tage fat i, så de beskrivelser kan måske bare vende til. Vi har droppet, gang, droppet dilemmaerne for i dag. Det har vi. Noget, vi dog havde gang i for inden, som var interessant, det var sådan lidt bredere samtale om det her med, øhm, hvor overvejet man er i sin valg, i hvert fald i dag, kontra hvordan du måske oplevede det. Og CV. Og, og CV. Og, og den, alt det fisk, der hører under det. det. Det er måske også lige for at slå en krølle på det. Den oplevelse, jeg grundlæggende har, når vi også taler om det, Mille, det er selvfølgelig, at det ting, vi gør, er også noget, der er interessebordet. Altså, det er jo ikke noget, man bare griber ud af den blå luft for at mm. gøre det. Men når det så er sagt så tror jeg også, at man i dag er mere bevidst om, hvad man gør, og hvorfor man gør det. Fordi man gerne vil et sted hen. Dermed ikke sagt, at der ikke kan være en iboende interesse i det, man laver, men man gør det godt nok også, fordi man gerne vil et specifikt sted hen. Øhm. Ja, du har i hvert fald et, et endemål på en eller anden måde, og har en idé om, hvordan dit liv skal udvikle sig, føler jeg. jeg føler, de fleste mm. har en eller anden idé om, hvor mange børn de vil have, og... Ja, men, øh. ja, men det havde, det havde jeg vidderligt også. Altså, ja, når jeg, tror, jeg tænker ja, ikke, at det har ændret sig nej, noget vigtigvis. Nej, det tror jeg slet ikke har ændret øh. sig. Når jeg tror, jeg tror, når jeg startede med elasticitet, så var det jo i virkeligheden sådan... Altså, min model var sådan lidt enormt meget on track... Jeg fortalte jo også, at jeg på det tidspunkt jo havde en kæreste, og vi købte en lejlighed sammen. Jeg var 22, og han var færdig. Altså, jeg var virkelig on the family track. Jeg kunne se ham arbejde i velux, og så skulle jeg snart poppe de der børn. Og ej, sorry. Men det var bare, det var alt for. Altså, det var sådan, nej, nej, der er jeg ja, slet vores. ikke. Og så trækker jeg jo den der store nødbremse. Men jeg har jo jeg har altid vidst, at jeg ville have børn, mm. og jeg ville... Jeg tror også, jeg har tænkt, det skal jeg nå, inden jeg bliver 30. Det gjorde jeg så også lige. <laughs> <Du når> det, <laughs> det, var, lige. det var meget heldigt, at jeg mødte din far, William, øh, på det tidspunkt. Og han havde jo øvet også din store søster Amalie. Og det var helt vildt. Jeg var, jeg var faktisk ude og spise med hende i går. Så tog vi biografen, og så sidder jeg og kigger på hende, og så tænker jeg, lige nu, lige nu, der er hun lige så gammel, som jeg var, da jeg mødte hende. Altså, det var vi. 128. Jeg var 28, da jeg mødte Amalie. Hun var 3. Så, så jeg fik bare sådan hele den der, en anden wow, ja. altså den alder, hun har nu. Det var der, der var jeg bonusmor, og altså, der jeg skulle godt mærke, at jeg tænker, hvad sker der lige der? Ikke så meget, tid tiden er gået, men, men jeg kiggede lige på Amalie udefra og tænkte, det er jo 20'erne det der. Nok også, fordi vi skulle have det her program. Så så jeg bare lige den der. Mm. Det var sådan, hey, hvad sker der? Hun fortalte om sit nye arbejde, hun har startet. Arbejder som i sådan en socialrådgiverfunktion på en kommune. Jeg tænkte, wow. Altså, hvor er du blevet gammel og, på? En... Ja, men, men, men det er jo også en måde at være i 20'erne på, ikke? Altså, hun er der. Hun er ved at være i slut 20'erne. Mm. Og jeg tænkte, det var også der, jeg var. Lige der. Jeg kom hjem tilbage, da jeg var til Danmark. Jeg var, her, var 27. Og så mødte jeg din far, William, da jeg var 28. derover, hvor jeg kom tilbage, og var forskningsassistent på, på uni der. der var sådan en fed gruppe af Ph.D.-studerende. Og øh, Ja. Yeah. Når du kigger tilbage nu, mm -hmm. hvad, hvad er den største løgn om 20'erne? Jamen det er i virkeligheden, det tror jeg, det er noget af det, vi har talt om, eller jeg har været inde på før, det er det der med, I skal ikke nå det hele nu. Altså det stopper ikke. Det, det er sådan, I kan nå rigtig meget i 30'erne også, og i 40'erne og i 50'erne. Life goes on. Altså lad være med at være så... Altså, jeg synes, det er en løgn, det der med, at man skal have det hele falde på plads. Så skal man have sin uddannelse færdig, og så skal man have, helst have fundet i hvert fald kæresten, så man kan måske nu at få et barn eller to børn i sin 20'er eller på vej ind i 30'erne, og man skal ja, have fundet et arbejde og sådan noget. Jeg kan godt forstå, at I har det sådan i virkeligheden, tror jeg også. Det har jo ikke ændret sig, sådan havde det også. Men, men altså, tingene skal nok flæske sig på den ene eller den anden måde. Er det være med at have så... Så travlt, så jeg tror lidt, det er en løgn det der med, at man skal nå alle det der. Fordi man er meget ung, når man går ind i tyverne, og man er meget, synes jeg, voksen, når man mm, går ud, ud af tyverne. Ja. Ja. Så det er et meget transformerende årti på en eller anden måde. Men det er 30'erne på en anden måde, der vil I også opleve en transformation. Særligt, hvis I træder ind i det her med, med at stifte familie ja. og få børn. Det kan man jo gøre på mange måder i dag, men, men det er jo transformerende på en anden måde. Det er pludselig det der med fuldstændig tilsidesættelse af sig selv og sin behov. Måske kan det også være en lettelse. Man tænker ikke så meget over, hvad man skal, eller hvad man vil, fordi man er bare i et gøremål, der handler om at få tingene til at køre. Man har så meget kærlighed til det her projekt omkring at have familie, og man elsker jo sine børn ubetinget. Mm. Og man skal have nogle helt andre dynamikker til at fungere, og som jeg også talte, det var et hårdere tid, fordi det falder sammen også med, at man tager sit første realkreditlån, hvis man er den type. Ikke? Altså, men Det er bare sådan forestillinger, man har om 30'erne og 20'erne og 40'erne i virkeligheden. Mm. Måske skulle man også give slip på alle de der rammer, der ligesom former ja. ens ø, idé om livet. Fordi ja. det handler jo om, at man har en idé om, hvordan livet skal være. Og hvis ja. det så ikke ø, er fyldeskørende, det man så gør i forhold til den idé, man har, ja. så falder det hele til jorden. Altså, og det, kan jeg også, altså sådan, det husker jeg også ret tydeligt med, mm. at Æ, nu bor jeg i Næstved, og da jeg så boede i Køben... jeg har boet i Næstved i mange år af mit liv sammen med mine forældre, og jeg flyttede til København, for det var det første, jeg tænkte, jeg skal bare til København. Mm. Der er ikke noget der. Jeg skal bare ud og være fri. Mm. Og jeg kom til at lægge min værdi og min... mit velvære over i, at jeg boede i København, og så er jeg derfor, vil jeg få det godt. Den der, tanke er jeg givet fuldstændig slip på nu, fordi nu bor jeg i Næstved. Mm. Og, og på en eller anden måde, så har jeg, har jeg det meget bedre, fordi jeg ikke er betænket længere af den idé, jeg havde om at bo i København. Jeg elsker at bo i København, jeg vil også gerne tilbage, men jeg er ikke betænket af omgivelserne længere, jeg er betænket af, hvordan jeg har i mm. det. Og, og hvis jeg ligesom på en måde giver slip på øh, de der øh, fysiske omstændigheder, og finder ud af, at jeg faktisk hygger mig helt fint her, jeg kan bare tage toget herind, mm. så, så har jeg det egentlig også godt. Eller sådan. Mm. Men så måske jeg kan give slip på de der idéer, man har hele tiden om, hvordan livet skal være, og hvor, hvor man mm. har det godt. Ja, eller i hvert fald de... Som et ord, du bruger til at starte med, er jo nogle benchmarks, og mm -hmm. så siger, om benchmarks kan hjælpe få med mange ting, og det kan også være flydende, altså, det mm -hmm. kan jo også ændre sig over tid, hvor jeg tror, noget du øh, gør, som jeg også gør, det er jo sådan, det er meget absolut. Yeah. Det her, det her, det mm -hmm. her, bum, bum, bum. Mm. Jeg det fedt, hvis jeg ikke jeg kan ikke være, jeg. Jeg over kan være ja. præcis. være agtigt Men jeg synes, det kunne være, altså jeg synes grundlæggende også, der er et eller andet sådan, jeg tror, det er det der med, men det handler ikke så meget om, hvem du er, det handler om, hvad laver du? Altså, mm. Uden at det skal blive alt for hår, hår, højt ragne, men, men vi, er jo også et, en, vi kommer jo ud af den der protestantiske etik og esgesen, og alt muligt andet, og arbejde. og meget pietistisk, ikke? Det er meget pietistisk. Det det er meget pietistisk ja. Og, um, ja, men det betyder, at, at du passer dine pligter, og du, du arbejder for bagefter at kunne nyde. Altså, hvis du tager til Italien, det, du, du kan være til et middagsselskab i Danmark. Det første, du bliver spurgt om, det er, hvad laver du? Mm. Altså, hvad laver du? arbejder du med? Ja, det, er I Italien, en, det er der bliver du industri... faktisk tit spurgt. Hvad kan du godt lide? Nej, det bliver du faktisk <laughs> ofte spurgt omkring, hvor mange børn har du, ja. eller mm. er lidt sat på spidsen, ikke? Øhm, men det, er nogle men, andre, men, det er måske men, nogle andre personlighedsparametre. Det er jo mega parametre. interessant. Jeg ved faktisk ikke, om man gør det mere. Jeg har sådan en. en ja, det er måske lidt mærkeligt. Jeg har arbejdet som kirkesanger i mange år, da jeg var ung øh, og barn, så jeg, jeg synes simpelthen, der er så hyggeligt at gå på kirkegård. Det ved at der andre, der også har. Så inde i mit hoved, så kan jeg få dannet en masse historier om, hvad er det for et liv, de her folk har levet. Altså, det er helt vildt, hvad man. Kanå på sådan en kirkegård. Men det er jo ret interessant det der med, at stillingsbetegnelser står på gravstene mm. i Danmark. Altså, hvad har man lavet? Det er selvfølgelig også noget med klasse og klasseforskelle at gøre og sådan noget, men det er bare så definerende, hvad man laver. Det er i hvert fald en dansk ting. stedet en, en, en, hvad man er. Altså, hvem, mm. hvem er du? Men det er, jeg, laver, jeg, du, jeg tror bare, ikke? man forbinder det der, hvad man ja. er, er også det, man arbejder med på en eller anden måde. Men det jo det jo siger det. ret meget om dig. Det er jo det. Altså, det er jo Helt sikkert. Nu har vi... Um nu vil vi talt vildt meget om dine 20'ermor. Mm. Nu skal vi faktisk smage på dem, fordi oh, vi er jo yeah. kommet til your 20's, <laughs> altså gin and <laughs> tonic. tonic. Milla, jeg elsker ja. det her, fordi det er egentlig bare en undskyldning for at få lov til at drikke noget sprud. Ja. Det er jo vildt nice. Ja. Ja. Men konceptet er, hvis ja. man skulle være lidt mod bag ørerne, stadigvæk som lytter, og ikke lige har mm. været med. Du har jo lavet en gin tonic, fod bag ørerne. <laughs> Jamen, det da, det, hvis man er lidt ny i gamet, er det lidt fresh, du ved. Altså William, du er simpelthen en gammel, gammel, gammel mand i en altså ung mands ja, ja, ja. For undskyld, det, ja. om ja. din gin. Det, det er ligesom når du skriver, at det kan hende, jeg kommer fem minutter for ja, sent. det kan hende. Jeg, jeg lægger også mærke til, når I sidder og snakker, jeg er nødt til at spørge, hvad betyder det? Ja. Fordi jeg tror ikke... Altid, når jeg sidder, så bliver ja. sådan, at jeg sidder her og er blevet nødt til at vide, hvad det betyder. Fordi jeg ved, hvis, hvis, hvis jeg nogle gange kan sætte spørgsmålsegn ved det, så ved jeg, at der er en masse, der også, her, der også, der, der også ja, det, det, det lyder ikke som om mig og vildt, om I virkeligheden bare at sidde og, og se et skråtjægerne, altså en stor del af vores tid sammen. Det lyder lidt som om, vi jeg sidder i hver vores læstol ja, og, og læser værker hele ja, din ja, om. Ja, det har vi ikke. Det har vi heldigvis. Lå, vi, Men, ja. vi skal, skal vi. til noget gin og tonic, Øh, vil du ikke lige løber os igennem? Hvad er det for en mosebryg, du har lavet til? Ja, men hvad er det for en overvejelse, der ligger bag? Jeg kan huske, at der er sådan to, to typer af alkohol, der virkelig har domineret i mine typer. Og dem har jeg så prøvet at integrere i den her gin tonic. Det ene, det var sådan et forsøg på at være film noir mystisk kvinde. Øhm, <laughs> og øh, det betød, at jeg i en periode. Faktisk, når jeg gik i byen, øh, I kalder det flore i dag, så bestilte jeg altid en Jack Daniels. En double Jack Daniels. Okay. Det var meget anderledes dengang. Det var, sådan, øh, det var virkelig, apropos det der med at skille sig ud, det gjorde man ikke. Og slet ikke som pige, men det synes jeg var lidt sejt. Så den har jeg prøvet at... Øh, du rammer øh, den på farven? Måske? Ja, altså lidt på farven. Hvis der havde været rød paprika, så havde det jo været godt. Så havde det været den ja, det der rigtig. røgsmag der. Øh, men, men rigtig, rigtig meget gas på kajennepeveren her. Og så har jeg, hvad hedder det... Øh, så var der også bare en ære af ambon. Jeg, jeg ved slet ikke, om I kender det. Hvad er det? Det er sådan en grøn frygtelig, ja. sød, øhm, ja, og den lavede man Green Gardens af med orange juice, og kan jeg kan ikke huske, hvad det er? Vi drak dem en masse. Men, men det er det, basilikum ligesom... Ja, det er det sådan øh, lidt at ja trøs det ved jeg ikke, hvad jeg Nå, okay, det er også Nej, men chartreuse. det er egentlig de to drengs, der er blandet hernede i. Men jeg vil så sige, cayennepeberen, ja, det var, det var, de var spice i 20'erne. Der skete med meget i de 20'er der. Øh, så er det nu, hvor I egentlig har bedt mig om at reflektere over dem. Øhm, og kanelen, jamen det er sådan i virkeligheden, det der med, at man altid finder tilbage til sit udgangspunkt. Det er også start. fordi, det er jeg er født i december. Og det er helt klart der, men der er jo noget enormt wow, skræk, hyggeligt også. og varmt, og altså kardamommer og kanel, what's ja, not to like. Det, det kæler hygge. på mm. indersiden af maven, ikke? Så der er også noget, noget tryghed og noget at finde tilbage til basen deri. Så, Spændende. Ja. Vi smager på dem. Skål. Mm. Skål. Skål. åh oh, den oh. er jo stærk for karieren den er virkelig stærk er den meget stærk er det, ja. At det, altså, hvis du drikker så... den der så tror jeg ikke du altså så så dør du nej <laughs> er virkelig rolig nu Lev stærkt dø ung ja ja, ja. Er det <laughs> Uha, den er stærk var den er lidt stærk <laughs> ja, ja. Man kan godt mærke, at det har været, jeg været nogle mærke, det, det har været, har været jeg... nogle med fart på. Ja, og godt mærke, at du ikke kan lige så som os. Så hvis det var det, du i tyverne, er så går det til, du er hærdet på en helt anden måde. Altså. Det er det, der sker, når man bestiller double check, Daniels. <laughs> yeah. Det er det, der sker. Og, så, og så, så når det skulle være rigtig, rigtig, når man var rigtig mystisk, så bag man, bad man bare om en refill. En mm. refill. Yeah. Puh, her, den kan jeg faktisk ikke lide. Jeg tror faktisk, det er Nå. den dårligste, vi har smagt. Er det rigtigt? Men det siger, ved du, det siger for, hvis det ja. din antager ikke så det skal du faktisk ikke tage personligt. Tror jeg. Jamen, jeg tror, jeg skal der om, med det her er absolut den dårligste, men, men, jeg har smagt. Men er europæiske ja. aner, så er jeg ret ukritisk over for alkohol. Jo. Ja, det, det er det, ja. ja. Jamen, det, men den har jeg jo også. Ja. Lidt. <laughs> ja. ja, William, når en giver gas, så er han heller ikke uh. særlig. Uh. Nej, det er overhovedet det ikke. Jeg drikker jeg. det bare. Vi skal til at af, ja. mor. Hvis der er én ting, én ting, mm. du gerne vil give videre eller gøre opmærksom på mm. i forhold til 20'erne? Mm. Hvad er det så om din egen 20'ere eller en mere generel betragtning? Hvad er det så? Åh, oh, nu kan jeg mærke, at jeg skal sige noget rigtig klogt. Ja, det skal du nemlig. Det er nu, <laughs> det er du skal finde den helt store. Du har store... Fem, 15 ord. Ja. It's a defining moment her. Jamen, jeg vil sige, øh... vær i det, og nyd det, og lad være med at være så nøjeregn. Lad være med at være nære i med kærligheden og tiden, og investeringen i andre mennesker. Du får det hele igen. Ja. Det er nogle gode... Det er kort godt. Kort godt er præcis. Du sagde sekunder. Kort godt og præcis. Ja. Ja. Det ja. tror jeg, vi vil lade være de sidste år. Ja, det var mm. virkelig fedt. Det har været en fornøjelse. Det har været en fornøjelse. Jeg, i mor. Tak, og i lige måde, det, det var så fedt. Det er noget, jeg kiggede ind til og tænkt. åh oh, nej, jeg skal have min mor i radioen, og nu tænker jeg bare, ej, hvor fedt jeg det har. Det har været så radioen. godt, og det har været så hyggeligt. Det kommer til at stå som en moment. Vi tager den igen, når i er 50'erne, og jeg er i 70'erne. Nej, så er jeg skulle 90, men det bliver vi også i vores Det familien. gør vi, også. Ja. Okay. Så, ja. så er der special. Ja, det har vi med. Ja. Det gør vi. Det bliver det sidste ord fra med noget på spil. De er sæson 3, afsnit 8. Det har været en fornøjelse, så tusind tak. Du det, ser sådan en helt spørgende. Ja, det er fordi jeg kunne ikke huske, om det var 7 eller 8. Det ligger lidt. Det var ude. Det er otte. Du har fuldstændig styr på det, men altså, det er godt at har dig med, med mig. Så så jeg har været <laughs> ved til det sidste musiknummer, det bliver Upside Down med Diana Ross.